مند سورة فاتحه اسما زکر کرل چد دی سورت گن و او دا دلالت کئی په گن و صفات ہو باندی مند سورة فاتحه پا فضیلت کی سروایات زکر کرل چدا سورت بہترین صورت دی یو جامع صورت دی ټول مزامینو د قرآنی کریم او د دې بارکه چکم روايات تراغلی دی صحیح صحیح روايات نو دوره د بل صورت بارکه نشته بیا منګه د دې صورت جامعیت وجه ذکر کڑی چه دیتا امو الكتاب وی زکتا جامع د ده, ده طولو مزامینو د کتاب ده قرآن کریم نواغا منگا ذکر کړل بیا منگا دعوة ده سرد. او تقسیم د سرد چې سرد دری اسے ده اوالا حصہ کی صفات در بلیزد دریم ایسا کی اجز ده مخلوقات او دا غی سوال او دریم ایسا کی تقسیم ده انسانان و ده مخلوقات چه دری کسمتی منامون علیهم موضوبون علیهم او زعالین <coughs> بیا منگا دا ذکر کر چه الحمدللہ دا یو داسې سے ده دا څه دا پاسه د لاایلونو قران ذکر کئ پس د حلاکت ظالمانو نیم ذکر کئ پس د نیم ذکر کئ او انسانانو پیرانو ته الله حکم کئ چې ساره موایې او ماخا مې او پخې مغایا تاسو نه ذکر کول بیا منګا د یو یو صفات رب ال عزت تشريع او تفصيل شروع که چې الله نو اله ذات وې داری تاریخ منغاو که د علامه ابن قیم د امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ او د نور و اقوال منګه ذکر که چې اله هغه چا ته وې چې هغته جړاو پر یاد کیږي کی دا اصرمی نا کی گی تمت نا کی گی یرت نا کی گی دا صفات دا الوحیت اللہ ظان لہ ثابتی او دا غیرنے نفکی چھ الہ زیم حاجت روا زیم او بغیر زمانه بل الہ حاجت روا نشتے دو ام صفات دا بل رب, رب العالمین چھ با کې د مخلوق دے نو دا صفت الله ځان لے ثابت او دا غیرنے نفک ای او پای منگا یا د نا کریم پیش کل کر دریم او سالورم صفت رحمان و رحیم نو منگا ذکر گا چه اللہ زان لے دا صفتو نا ثابت ای چه زسنگا محرابان ام دا سبل سب آمی میرا بانای میوم دی خواست میرا بانای میوم دی او بایی منگا پرون گن آیاتو نا پیش کرد نننی صاحبا کی پینزم صفات ترا بل ازاد مالک چوادار ده اختیارمنده مالک الله ده خو مالک یومی دینی ہوئی مالک ده درواز ده فیسالی نو مالک د دنیاوم دی مالک د اخراتوم دی او مالک یوم الدین او دی داونی دنیا کې سینسانانسته او سه ملدی او سه لاراغلی ندی په قیامت نه بعد انسانان په جنت کې سبب بجانم کې سبایاو زائے سبل زائے نو چه منتاشر شی خوارشی نو بیا کمزوری کی جی چه متافقا و متحیدی یو زائی نو بیا خلق زورا وری نو داسی او مقا چه بائی کے ٹول خلقی د زائی دے متافق دی یو زائی راجہ دی او بیاو موږ ایپا الله باندې کمزوري دی او اختیار نشي هغهسته مالک الله دے اختیار من الله دے په هغه رز چټون مخلوقي اوزاید هم بیا دي اولیا دي بادشاہان دي وزیران دي ملانغان دي پیران دي ټول اوزاید دی و بیاوند د علانه اختیار مشيغهسته ټول عاجز دي او ټول محتاج دي نجکا لا پاور زم اختیار مشيغهسته نو بل راز به اختیار ده الله نه سوالي نو مالک يوم الدين مالک دې واژدار دې او يوم الدين د قیامت توي يوم الدين واطولي وي دګ دین, دین, دین او ایبدله تا دامن ی دین او دینان بدله تا وای دین او په دا رضوان د بهر چلا بدلا ورکول شي دا د عمل نه ګامل لدا غید عمل بدلا بد عمل لدا غید عمل بدلان نه ګامل لدا نه ګامل بدلا اجر بد عمل نو د عمل بدلا دا غ بد عمل سزا یوم الدین و تاسو کوي قاری او تاسو کوي لانه تقراو القلوب زګدا بزلونه ټنګې ده په وجه نام مختلف نمونه دي ز قیامت نو دې ته کوي څه دا بدلی بدلي او اپدی به بدلا ورکول شي ار چاله داغه د عمل چې چا عمل کړي نو داغه د عمل بدلا ورکول شي نو مالک یوم الدین مالک دی واځدار دی اختیارمند دی د قیامت درځه درځه د بدله د صفات الله ځان ثابتې او دا غیر نه نفکهی چه و مالک زیم او اگدار زیم کریم که پگنو زاینو گی دا صفت اللہ زان نصابتی لگه در وشته مسیح بارا سوره زمور آیت نمبر چه شپاگمو گو رای شپاگم یاد سوره زمور آیت نمبر چه شپاک میاتو خلقكم من نفس واحدا ثم جعلا من آزوجها وانزر من الانعام سمانیتا زواج <خرج> یا اھلوگو کوم وی بدونی مااد بعد خلق ان فی ظلمات ثلاثه ذالیکم اللہ ربکم لاول ملک ذالیکم اللہ ربکم لاول ملک لا اله الا, إلا هو فانا تسرهن ذره فاتحه کی اغذری صفات ذکر کړیو نو پدې کې اغذری واړی او ځای کړل فاتحه کې اوسې خپل ذکر کړو الله الہ او حاجت روا دیم زی فاتحه ذکر کړو رب العالمین دریم زی فاتحه ذکر کړو مالک یوم الدین دلته اغذری واړه جمع او مخ کې اورستو یې کړل یو شاعر وای بهر رنگی که خوہی جامه میں پوش من انداز قدر تر میں شناسم هر څنګه می گواچه زده انداز د قد پی جنم ما نه خطا کیږي دغه سی کلا قران دا صفات دی او بلنا مخکی کی کله دی او بلنا رستم کی هر دی ویلو الحمدلله ذکر کړو ته لا اله الا هو الحمد لله رب العالمين دل دوی زالکوم الله ربکم الحمد لله مالک یوم الدین دل دوی لهول ملک ذی والے یوزایکل زالکوم الله ربکم لاول ملک دیس واتونو الا الله دستا سوراب نو دلاده استیار لا اله الا هو نیشتِ حاجت سر انکے بغیر دی اللہ نا فان نا تسرفون ونو کم طرف دوالو لے شوئی چیلا غده حاجت روا غده مالک غده رب غده نو ایلا ام پری خودا مالک ام پری خودا حاجت روا ام پری خودا رب ام چاگستان سو رب دیر ذالکم اللہ ربکم لہو الملک لا الہ الا ہوا فانا تسرفون دیسی بدنو علی اللہ دستان سو رب ذالکم اللہ ربکم لہو فان لا اله الا هو نيسته اج سر غونگه بغیر دې الله نا فان نتصرفنا ونقم طرفتوا له شويه داري سوره النساء يوسلبغي استماع او ګره 122 بين زما سي بارا آد نمبر ایک ساو چابیس یو سلش پاگیشتما لیللہی ما فی سماوات و ما فی الارض اللہ لرہ احتیار دے ہیں ملکیت پار رازیم لیللہی ما فی سماوات و ما الله لراه اختیار ده چې برل یو چې کطا اختیار ادي ده الله برا اسمانونو کې اختیار ادي ده الله کطا زمکو کې اختیار ادي ده الله مافي و مافي ما ما الارض الله لراه اختیار چې برل یو وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اودې الله پاره یو شبا نه هاتا ګوږه پاره سبان دې بوا داسنه خبردار دارنګې سورای نه سا یوسل یو او یایم 171 یوسل یو اخیر دا آیات انتہو خیر اللہ کم وَلَا تَقُولُوا تَلَسَتٌ مُوَعَئِشِ عَلِ حَدْرِذِي زَقَنَسَارَ عُدْرِ عَلِحَمَنَل یو اللہ دویم حضرت مریم عودر میسا علیہ السلام مصدس کے حالی وئی مگر مومنوں پر گشادہ ہے پرستش کرے شوق سے جس کے چاہیں مومنانوں کو غلط چاہے عبادت کہیں تو دیو آل اعلانش دے شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ وئی ما من بلدتن اللہ ولہ آلہتن توبہ دو یوکل داسی نشتا چغیزان لئلہ نزے جوڑ کرے مزار جان نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائے امام و گردبان نبی سے بڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں مزاروں پہ جا جا کے نظرے چڑھائے نہ توحید میں کچھ اس سے خلل آئی نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے ہر جا زان لا الہ نی ولی و لا تقول صلصا مواین چالهادری دین تهو خیر الله کما من اشی شیवला ورستا سود پارا انم الله اله واحد بیشگاه ج تراواج تراواز یکیاو سبحان او ای ایکون له وانا د پاج د الله د دې خبره ناجی شی الله ل ر لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دِيان لار رااختيار دې را چې بردیو اچ غطا لاند ملکيت 파را اختیار د الله دې چاله اختیار نه دي ور کړې لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دِيان لار راي استهارد دې ار دې دا چې برديو اچ و کفا بالله وکیلا کافی دے اللہ ذمہ دار و کفا بالله وکیلا سندر سره زیادتی کئ سندر سره ظلم کئ استاه حقوری مصالحت پریزا کئ اللہ ذمہ دے و بالله وکیلا کافی دے اللہ ذمہ دار بالله وکیلا کافی دے ذمہ دار اللہ بستا درن ذمہ داری و تا مالک اللہ او گنا تواجدار اللہ او گنا اختیار من اللہ امنا اللہ دے پریدا و اللہ سمعیات سورہ مائدہو گو مالک او اختیار من اللہ دے سورہ مائدہ آیت نمبر سترہ اٹارہ اور پسیبیا لقد کفر اللذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم قل فمیاب لکو الله اللہ ان ارادا یوں لکل مسیح ابن مریم و امہو و الارض جمعہ والله مل کو سماےد وما بنا ہوما اللهہ ل تیار دز کو دے وما بنا ہوما او راغ ج د د دواړو کدي یلوو کو ما شاء للله ایمل کو سماوادے وما بنا الله لرا یتیاز د اسمانو زما کو دے او دا سوچ میاند دی دعا وکي دي یتیاز الله دے یغ لو کو مایشا او فیلا کیا جهوا شید الله والله ولا گل شین قدیر الله دے پهار سقدرت وارا ور بسی ابل سمیاط کی بیا آخر اخر د آیات آخر ayat wo rahi walillahil mulku samaawati wal ardi wama bainahuma Allah laa yahtiyaru dhasman wa dhasmaku de wama bainahuma aw za gasa chmiyand duaduki wi layil masira adhi اختيار د الله دی بل چاله اختیار نه دی ورغړې دارنګه دې سوره مائده کې څلور وختم آیات سوره مائده ان الله له ملک سما د و ارض انم آیات نه پویا انا الله لہو ملک سماوات والارد چه اللہ لہا احتیار دا اسمان و دزمکو دے تاتا پتہ نشتے چه اللہ لہا احتیار دا اسمان و دزمکو دے من یشاء و یغفر من یشاء و اللہم علا کل الله دے پہل سبانے قدرت و آلہ افتیار دے اللہ دے چالا اللہ افتیارات ندی ورکڑیئے بیا آخر دے سرائمائی دیو گو رئی یوصل شلم آیاتا آت نمبر ایک سو شلم <coughs> لِللَّهِ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِ النَّا اللَّهَ لَرَا اِخْتِعَارِ دَا سْمَانُ وَذِمَكُدَي وَمَا فِيهِ النَّا وَذَا قَسَجِدِبَدِيكِ کَاسمان کے سدین وِي افتِعَارِ دَا اللَّهَ کَاسمَكَا کے سدین وِي افتِعَارِ دَا اللَّهَ قَدِيرٌ او دا الله دے پار سبا میں الله دا اللہ دے پار سبا میں قدرت الله اللہ دے چالے اختیار ندے ورکڑے ورپسی سرعی انعام آیت نمبر تیرہ دیار لسم دا مش نبنے خاروار ذکر کو چھ مالک الله دے اختیار الله اللہ ځاله اختیارات نه دی مالک او واکدار الله دی مخلوق له اختیار نه دی ورکړي لوما سغنا فی الليل والنهار وهو سميع علیم دی الله له اختیار دی بچا جش باور از دیا الله لای اختیار دې دا غاسو چوزی بشباګې او براسګي یعنی بچا د شبا او رازینې اختیار من دې الله مرا ټول مخلوقات د ګشبا او راز په ټولو تیریږي کنه وانا هما سغنا فی الليل والنهار دیا الله لای احتیار دې دا غاسو جو سی بشفاو پر از کئے سمیع العلیم او دا الله دے وریدن کے هر ہر ساوری دارسنہ حبردار نو مالک اللہ دے مالکی اومی الدین لی منی الملک اليوم لی اللہ الوحی دلقہار اختیار دے نونا زی قیامت کی بہوائی مخلوق بغلی اواز و شلیل الله الواحد القهار دیو الله چا زور ور د په هر چا اختیارات داږي چاله اختیار نیول تبس شلی اته واسه پوره اي بعض متکبر وي زه شلیم زمای چاته جد نشي تبس شلشي اختیار د الله دے واغ د الله دے او الله اختیار مند دے او بدیږي او خبره بلعم ذکرقام مالک ی او دین مالک دې واجدار دې دراز کې آمد اشاره دی تا چې زو واجدار زم ما نو په ما باندې سو بزوراباته مان سو خلاصو نشي کولای سنجي مشرکان وی چه ما ده بابا لمنی با ولی ده او ده با مخلاصه ایو چه باگه ما ده ولی لمنی ولی ده او اغا با مخلاصه ای اللہ وی زمان اسو بزور اخلاصو روالا نیشتے دیتاوی نفی ده شفیق قهری شفایش باو بمانا ده خلاصو لو شفیق تم شفیق زکاوی د دې شفاعت, شفاعت, دو دے. دے شفاعت او سړې خلاصي يو د سزانا د طاقتورنا نوغه شفي وي نو نافذ شواط قهريا شواط دوه قسمه ده یو د شفاعت اذني او د هم شفاعت قاري شواط اذني دي توي چ الله اجازه تو کی د خلاصو لو او دا دې لپاره شرطونه دي یو دا چې دا شفاعت بکیږي په قیامت کې دویم دا چې الله اجازه تو کی یو تن تا چې کته شفاعت کې ستا شفاعت باندې ز خلاصو ما لسکا سا شر کا سل کا سا لیکن نبی علیہ السلام با شفاعت کئی درین دا چھ شفاعت که ان کے بتوحید دنیا نتلئی علب و عطا اجازت کی گی سالورم دا چھ چالا شفاعت کئی چھ اغم بتوحید با دیتلئی مشرک لا شفاعت نیشتے او پینزم دا چھ اول اجازت با کی نبی علیہ السلام تا نو نبی علیہ السلام تا انا اولو مے شفاء حدیث کہ راضی نبی علیہ السلام اضا ول اندا غچانا چا گئی به شفارس کئي نو ول شفارس وکئي جناب رسول الله صلی الله علیه السلام یو د شبات قہری بزور د الله نه خلاصول شه دا زما مورید ده دا زما مقتدی ده دا زما بچی ده آواز ته ما او زه اخلاصو ما دا اخلاصول دا سوګنشي کوله په زور د الله نه سوخ لا سوال نشي کولای لکه سوره بقره یوصل درویشت ميات وګړي 123 سوره بقره یوصل درویشت ميات چپ زور ده اللہ نخلاصول نشکی دے وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِينَ وَسُنَا نَفْسٍ شَئَآ وَلَا يُقْبَلُ مِنَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَوَا شَفَاتٌ وَلَا هُمْ يُنصَرٌ وَتَّقُوا يَوْمَا قُوِيَرِگِيزِ سَزَادَ غَرَزِنَا لَا تَجْزِينَ وَسُنَا نَفْسٍ شفاعت بدل باندې شو یو تن بدلتا نن څه شه ولا يوبلو من عدلون قبول باندې شي دېنا شو شرګناس ولا تن فوا شفاعتون نبا فائد ورګيده نا شلا شفارس لا تن فوا شفاعتون ولا هم ينصرون اون بعد د دا یم داد وکړې شي ولا تن فوا شفاعت فائدہ ورنګي نه له شफारسه داږي سوره بقرہ اتسالو احتمایات ادمبر 48 ادمبر 48, آتنامبر 48. سُرَيْ بَقَرَةً وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّهُ تَجْزِي نَفْسٌ هَا نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُوا مِنَا شَفَاةٌ قَبُلْ بَا نُقْرِشِدِهِ نَفْنَا شَفَارِسًا وَلَا يُقْبَلُوا مِنَا قابل باندې کښېد دې نافا شفارس ولا يخذو منا عدن ولا هم ينصرنا نو قابل کښېد زمانسو فیديا ولا هم ينصرون ان بعد يندا دکښې داسې اورځ چې د نجات د خلاصونه غسلور ور الله ربه بند شي زه ګر خلاصون سالور لاروي او څالو وراله باندې او تفصیل به منګا بیا شکارو د خپل ځای لراشو نو مونږ به بیا تفصیل کوو ان شاء الله ولا يقبلوا منها عدل ولا لا يقبلوا منها عدلون دنه او لا يقبلوا من عدلون ولا هم ينصرون او نه باذ ینده دوکړې شي دارنزی سورای بقرہ کی دوسوار پانزوستم ایاد دوسو چو وضید. دوسوار پانزوستم ایاد سورای بقرہ يا ايها الذين امنوا بغم مما رزقناكم من قبل يا يوم لا بين فيه ولا لفظ ولا شفاء ويمان ولو خرجت اي داغنا جمغاتا سندار كده ले مسجدنا جراوجي اوراز لا بين فيه ولا لفظ ولا نبا ی با ای ګلندنا بیسیکل کو شرائی قیاس کا خرصونا بسل بنیو ولا هو ندن نبی دوسی د مشرکین زموایه دین د اوسې هوایي ولا شوادن مشرک لا بشفارس نيو نه پیدا شفیق قہری کوي و دبو یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مهمار رضاکناکم من قبل ایاجی اوم اللہ بیعن فیهی ولا فلک ولا شفا والکافرون هم الظالمون او یکینا کافران هم دی ظالمان کدی داو ایچ مغلب شفاعت کی نکی شفاعت وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ او کافران هُم دَيْدِ ظَالِمَانَ دَيْ ظُلَمْ كَرَيَوُ د ظالم دَ پَارَ شَفَارَسْتِشْتِهِ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ او کافران جدی هُم دَيْدِ ظَالِمَانَ دارنگی سرعه آنعان آیت نمبر اکاون یو پانزوستم و مسیح پارا ناف د شوی قري کوي چې په زور دله خلاص واې چې تخوای مال باباله مننی ول دا او د به م خلاصئنظر بلهنا ی کاغونه یو شر لا را به لساله مندونېوللیو والله شوون لاله میغونه لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ مِين دُنْيَا وَلِيُ وَلَا شَفِيعٌ نَباي زئی زرا بغل دا الله نا سوک دوست وَلَا شَفِيعٌ اں سوخلاص اون کے لَا لَوْم یَضُحُن خامخاچ زئی زان بچ گیز شرک نا دنیا گئ دا دلاوی لَا لَوْم یَضُحُن قام کا جدی زان اسا دیو شرکنا دارنگ سورہ انعام اد نمبر 70 اوایم میاں زایات نہ شروع کوم سورہ نمبر 70 اوایم ودرج الذين تغذو دينهم لئبا و لحوة وغرّت أمور الحياة الدنيا پريد آغا قسانا پريد آغا قسانا ما تپريد آغا قسانا ودرج الذين تغذو دينهم لئبا و لحوة پريد آغا لو بیو آباس دیننے لو بی جوڑ اکڑی دینے آباسی جوڑ اکڑی دینے چه بریدہ منا داد دائکار دوستگار دیو، موو آتا اوزگار نہیںو وغر راتو مل حیات دنیا دوکہ کیا چولی دائدارا جوان د دنیا دنیا جوان دوکہ کری دینے چه بس کمیو گت لاوبا فرما کنی نشتے ابا دا کور واڑی دا کور واڑی وغا در تو مل حیات دنیا وذکر به انت سنان نسوم بما قبات پنوار گبدی انت سنان نسوم بما قبات چا نشی یاو نام س باغ چ دکڑی لا سلام من دون الله ولیو الا شفیع نمتحت نفس او بغیر دا اللها ترین من غرف الرقم او سخلاسه ان كه لے صلاığım اندوا نین وریون و آشفیان نمتحت تنفسار او بغر دا اللها ترین من هر وبر اللتي او بغر دا شفیان شما و سخلاسه ان كه شما و چکالا اللہ ونیوان نو دا اللہ نے بیاسو اخلاسو لوالا نیشتے چگو بے اخلاس کی دارانگی سورہ آراف نمبر تری پن دری پنزو ستما نمبر تری پن دری پنزو ستما حالیان ضرورنا اللہ تاویلہ یو معیادي تعویلو یو کولو للی نه سومن قبلو کا جارو سلوه بنا بلا کې و یبا راغلی وستای د رز منږ پرشتیا ف ل من شوش ل نه نوې منږ ل راڅخلهڅونږې فهش ل چې منږله شفاه سو کې۔ جتے سوک اخلاس اونگی جمنگ اخلاس کی دارلا دار زامنا بیا بدا چگی وئیو فاہل من شفاء احفا شفاؤ لنا آیاش دے منگ لرا سوک شفاء رسیان سو خلاس اونگی جشفاء رسو کی, کی او نردو فنامال غیر اللذی کننا نامال یا منګه واپس دنیا ته نو منګه مالګو به زره من لا چې منګه دنیا کې کو دې څوګه چې من خلاص کی یا منګه دنیا ته بیا واپس کی الله نو موږ جګم باد بیا باغ نه کو کوګنن واپس شو قال خال سی رو ان فسا وضلان ما كان دا کی سرا داوان کی غرض لیدای زانونه و ظلن ما کانوا يفدرون ارو بچیدای نا ما کانوا يفدرون ها راځ د یو جوړون کی دای هو زاننا دنیا کی خبره جوړولې په سبب بیا رب کار ناراضی دا رنگ یو له سورای یونس آج نمبر اتارا اتلاسم یولسما سبارا سورای یونس آج نمبر اتارا اتلاسم اممم سورة يونس آدم برعطارا أدلسم يولسم سبارا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفوهم ويابدونا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفوهم دايب آدر كيب غير دار دا سرچ نه دایلا ایلاو سان ورګول شي نو والله باید د ورګ شي الله و لا ظرو واللایانوا نه اټک دی ور سره نه چړ ملګانو و ګ سره نه چړ مچړه ملګانو سره ملسی سړیا ټول د خیرو کو ت ملنگ دا د داوی دا پختانو ملنگ سوکی چدا اغا بریت خلی ترا کسیوی سره ټول خیرنی نی او دومره پچی وار پورین خطی چدا دورا گڑی پورین نی دگر جا تا پکال که بداو دستنی کڑی اس دینجای می کڑی کو تاک اغا دای ملنگی او او ایمچه دا ملنگانو نقصان بدل تاورا سای وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّمْ وَلَا يَنْفَرُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَيْهِ شُفَاؤُنَا عند اللَّهِ دائه وَيْدَا قَسَانْزَ مُنگا شفارس كَيَ اللَّهِ سَخَاء دائه فَمَنگا دَ آلّٰهَ نَخْلَا ولا دون بيون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض وبغمبره هاي تاسو خبر وای الله نه نه په هغه څه چې الله دې پته نشته برا او کدا ساده دې دغه چې الله دې نه خبر زبابات او ماوده به زما نه خبري صدا کی دا د الله اله می کو لینا انکار کی سبحان و اعلی ما یشریکون پاک دے الله اوچت دے اخ سماج دی صدا هر کی دا الله رب النسوق دارنج سورہ مریم واتیا میات 87 سورہ مریم آدم بر 87 وا تایم نبي د جواب اقاريه کوي چې په زور د الله خلاص او له اله سج نشتا ونسوق المجرمين الى جهنم ما وردا روان بغو منګه مجرمانه اله جان نموردا جان نم دتګي لا هم لګو نشو باد الا من صحرا هند الرحمن احد لا هم لګو نشو عطا ودار بني ذفارس ودار بني ذخلاص ولو الا من تغر هند الرحمن احد مګر هغه څوک چې ان یو لوی آدمی را توحید سماد لا به توحید دنیا نه تلې او شرط داده او بیا الله وتع اجازتو کی قیامت کې بقای اوان به شفاعت نبی رسول سلام کوي نو لا قیامت نه راغله الله اجازت نه کړي اتوای بابا زمال لپاره سفارش کئ دارنګي سورای تواها 8 نمبر 109 یوسل نہما نو ویره شوا د قهریا چې الله نه سوخ لا سول ولا نيشته ایسو نيشته چې الله دیونی او هغه باز تخلاص کئ الله ا چېونی و ا بیا سو خلاصول نه نشي یو د غزاړه به زایم ته یو د جړاو د فریاد ستاب سر د فریادي لښمند چلا یو مې زل تن بو شبادو یو مې زل تن بو شبادو الا من ادنا له الرحمان ودار اس کی فائدہ باور من کی شوارص انما من الہ الرحمان مگر غچھد تا چ فائ اجازت کیغه تا مہربان بادشاہ ورضی الہ قولا اور زوی اللہ د جنا د وینا ورضی الہ قولا رزاوی ورذ ینه کولا داوږي سورۃ الانبیاء اټ نمبر 28 ازو اشتما نفی ذ شباد قہریه گئی چې الله نازور بعد سو خلاصو نشی کوله ها شباد اذنی اغشت و ما مخې وی چې داوی جگە شرط نه برابر شي او النا اجازه توږي چې کتا شفاعت کې عالم ته اجازه توږي که تخبلطا بر کې خپل خان کولا شنو دیلو شنو کاسو لا شفاعت کې زیبخما حچای شرګ نه کړې نو کول شي ها اولاد تا اجازتو کیده مورا اقلار مورا اقلار تا اجازتو کیده اولاد قواه سه نشکوله سوره ای انبیاء اتوشتمایات یا لامو ما بین ایدیم وما خلف اوم و لا یشفعونا الا لمن ارتضان و من خشدیم مشفقونا شفار حزبانی کولای مغراچا لا چرزاوی الله دا ونا توحید باندې دنیا نه تلایو واومن خشدی مشفقونا او دایوی د یره الله نه یریدون کی واومن خشدی مشفقونا او دایوی د یره الله نه یریدون کی قال الله میرے <laughs> دارنگ سورہ الشوارا سلام یات <coughs> سورہ الشوارا ایت نمبر 100 صاو... سلام نو لسم سی بارا چې بذور خلاص نشتا بردا الله نا چې کاله له مشرکینو د پیرانو او مریدانو جګړه راشي سورای شعراء کې د شپک نوين ذکر کئي قالوا انبياء يحتصمون و وای دایو او دایبوی پدی جانم کی جګړې کون کی دلایین گنہ لبی ظالیمو بينا قسم بخلای کنه منګه په ګمراه خارکی دا مریدان ما و دوی قسم بخلای منګه په غلطه روانو قیامت کې با مانه د دنیا کې نه مانه قیامت کې با بیا ویاو منګه روانو د دنیا کې نه دنیا کې په زړه دې کالوووهیا یخ دسیمونونه ترله کوناله لالی موبی نه کاسان بهلالو منګ په کومهیاه کې وړی د نوڅوي کوم رابلغاال نه کله چې بره برګړی منږ تاسو در د مخلوکات سره سګه چې من الله را کو۔ دا زو تبو منګار امداد چوي زنګا چې دا الله پنومب منګار نظر او منښت ورکولې ستا زو پنومب دې به ورکولې زنګا چې منباده الله د جمعه دنو عزت کو ستا زو درغاوونو عزت او احترام هم کو کم احترام او عزت چې جمعه دې کو دا نه زیات درغاوونو کو داینه زیاد زیارتونو کو جمعه کې دینځه کا سنا مرا زیات مراه ځایه خو په درگاه کې دا نوجه درگاه دروازه بند کای ها نه کایو زلال مبینا ير نو ثوی گومبر ربیل عالمینا و الا المجرمون ندي خطګي من لرا مگر مجرمانو فما ل من شاف غ نه نیشته د من فما لنا من شاف غ نه شتې من لراسو چفا س وله صديق حمیما اور نه س دوسمهرابانانه ون چفاسی شت ج من خلاص ک۔ و انا صدیق حبیما او نسل دوست مہرابانا نشو فارزیش دے او نسل دوست مہرابانا دارنگی سورای صبا درویشت میا تو غری سورای صبا نمبر 23 درویشتما سورای صبا آ نمبر 23 درویشتما دو اجتماسی بارا سبا آت نمبر تئیس دروشتم اول ملکیت اللہ لصابیت کی قلیدو اللہ زین من دون اللہی لا يملكون مسقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيه ما من شرك وما له منه من ظهير لا يملكون مسقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأكدار بديد يوزرين برعون فُلِدُوا الَّذِينَ زَآمْتُوا مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ فِي سَمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِنَ وَمَا لَهُمْ مِنُمْ مِنْ زَهِيرَ وَلَا تَنْفَهُ صَفْحَاتُهُ إِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهِ فایدابا ورنگی شفارست اللہ سخا وَلَا تَنْفَهُ شَفَاتُ اِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ اَذِنَ اللَّهِ فایدابا ورنگی شفارست اللہ سخا مَگر آغا چالا چی جازتو کی اللہ داغذ بارا وَنَاتَن رَوْشْ بَادُو هندُو إلا لِمَنْ أَذْنَلَهْ فَائِدَة بَوَارْنِږي شَوارِس د الله سَخَا إلا لِمَنْ أَذْنَلَهْ مګر هغه جازا اجازت د دې الله داغد پاره سماج لاف درڅو چې د الله اجازهت نېې څوک شوارس نشي ګولې وَنَا دَنَوْ شفاعت و هند و إلا لمن أذن الله فایدا وار نه کی شفاعت الله صحا مگر غچالا چې الله اجازه دګده پاره تر سو چې الله اجازه نه کړه سو شفاعت نشی کوله مالک یوم الدین دی نمیل کیات زان لا ثابتی چوادار و اختیار من ذیما بغیر زمانه بل اختیار من دا واقدار نشته ور سره نپد شفیق قہری کولا او دا په غنو سرتونو کې کی کایو چوادار ذیما اختیار من ذیما ما چاله اختیار نه ورګړې واک میں نه ورکړې واق اختیاره. یو <laughs> بودای داکتر لا تلی و بیماره و داکتر و کو لکه اگرد واق کو, اگر کو. ابای خو سادا ابای و اوی ابای واق کا و بدن بدخید وې بچي یې زکه دا زمبن ګور ګور تر اوسه نو واکه فرانه ټوله غستې دي یو واګه واکي یو واګه اختیار چې واګه اختیار هغه الله دی بل چاله اختیار نده ور کړې سور مومن آډ نمبر 16 شپړ سمو ګورې سورہ مومن آیت نمبر سولہ اچپاڑا سمم یوم اوم باردون اللہ اخبال اللہ منہ شایئا واقع و اختیار اغضا الله دے بل چالے واقع و اختیار دے ورکڑے بچیہ وی چندور میں دکل راوز دا واکه فرانه ټوله غوست دی ډاکټر ویوز وتا د سوو اما ها نوګه ګور سره جنگو کو نن ګوري کو وې زم ما او تبې دا نو لګ قتل چې کرونا یې نه دا د ډبل 116 زاله رااله لا فاکي وللو چې تاګه 80000 چې تا په کارون دي نه کې داخله یله ته ځم خلاصو یاو مم بارزونا لا يفعل الله من شيء لمن علم المولګل یوم وره دې شي چا لږه د یار نن ورځي نه نه پیار د چا چليږي مخلوق بټول غړی یو لِلَّهِ يُمِرُّ وَهُوَ الْقَهَّارُ أَوَازُ رُشِيدَ اللَّهِ احْتِيَارُ كَيَّ يَكِيادَ زَوْرَ وَرَ أَن يَوْمَ تُذَاقُونَ نَسِيمَ مَا قَسَبْتُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ اللَّهُ بَيَانُهُ كِي ذَنبَ دَلَاوَار گئشي هر ياو تن لادا چکړيدي لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ نبا زیادته من ان الله سريول حساب یقینا الله زر حساب والا دي ان الله سريول حساب یقینا الله زر حساب والا دي مخلوق به حساب کې وړو واخلاي او د خانې حساب هغه له زر دي ان الله سريو الحساب دارنګي سوره زمر سلو سلو استماته ایت نمبر 44 سوره زمر امين تغلو مندو نلای شفا هاي اونی ول دای بغیر دارلا نور خلاصوږي اولا ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا ياكلون دانتازو خلاصو ولديولي ذيبان اخلاص هي اولاو كانوا لا يملكون شيئا ولا ياكلون اگر کدای وایقدر ندير شي نبه کیا کلسه قول الله وایا خلاص الله لوند یټول ولله شفا د جمیا لو ملک سموات دی والارض مالک یوم الدین ولله شفا د جمیا لو ملک سموات دی والارض الرحمن ایلائی او دے و ایزا ذکر اللہ وحدهو قلوب اللذین لا یومینونا بالآخرا چه دا وایچی ایلائی او دے واجت روای او دے تنگ شی و ایزا ذکر اللذین آمین دونی ایزا او میا سب شرونا کلا چیاد گیش یغا کسان چی بید اللہ میرا مدد دا وای ته مې نو دین اجمیری زمين او تیری دا وای لوې ځوان د ډوډو سګار به واره ای سوا دا بابا نور یو نی زرا ګس ګره او نو دې سروې کله دا وای نو دې سروې وا وا وا وا سې کرامتونه خیره کړل او وَاِذَا ضَكِرَاْ اللَّذِينَا مِنْ دُونِهِ اَذَا هُمْ مِاصْتَبْشِرُونَ قَلَا چِعَادْكِ شِعَاً قَسَانَ چِبَيْدَى اللَّهِ نِرَا مَدَدْ كَيُّ اَذَا هُمْ مِاصْتَبْشِرُونَ نَاسَا بَدَئِئِ ذِرِيَ لِئِئِ نَاسَا بَدَئِئِ خُوشَّالَخُشَّالَكِئِئِ بیا خوشالَیئِ اَذَا ه ناسا بضایی غزی ریا لیه خوشحال خوشحال کیه دارنگی سرعیاسین سرعیاسین آیت نمبر تیس در وشتما سرعیاسین آیت نمبر تیس در وشتما نفید شفیق قحریقی چ په زوردار نن خلاصوړواله نشته صاحبي عسین راغلې او ميدان کی اولاد دی ومالیا لا عبد اللذی فدرنی و اله الدرجعون من دنی आले حدن آیاو نیو ما د الله نور مزګاران یې رند رحمانو د یوازې ولارد دے د استاد ځاړم مارګرته اوم کئي د مرګ میدان کې ولارد دے زوره نر دے استال خپلنا قربان چم زوره نر دے میدان کې ولارد دے اوم ما ساده بیان نه د استاد ځاړم مارګرته اوم کئي ها غوي لا عبد اللذی و ایله الدرجونا ارت دحو بندنی اه نهتان آیاونی او ما بهزان نا دور مدد گاراں یورت الرحمانو بذرین کیرا دوقی کی میا ربان باشاد لک شارد تکلیف لا تو فایدار نشرا گله مالاز شوارس چه وانا یون گلون او دایخلاص ول شی سوگا دای دا دا لفا دایرا لفا دراق ول شی وانا یون گذون سوگا دای دا زما واغدار ندی دای دا زما اختیار من ندی لا تون یانی سبادم شیا فائدن جراح ګولې په سبارو څه ولا یونقذون ان ده اخلاص له شي سوکا تاسو یمدګاراندی وای هه اریو خط ته یم مرګره هه اچه دو به ربک وفاسماون ما ایمان راوڑه استاس و ربانده ده نرتوب ده کل کل راجیم ده ده نرتوب ده ده دخبا نرتوب کارا که اینی ای آمان تو بی رب گنفاس ماونه ما ایمان راوڑه استاس و ربانده استاس و رب ده تاسو نه در رو ده رو کئیو استاس و ری تیار تاز بی ایمان راڑی او ما پی راوڑی اینیه آمان دو بیرا بگوم واسمون ما ایمان راوڑی ستا سراب باندی واو را ایز ما ایلان یاو من ایز ما ایلان او کانی شروش و زمیدار پکارو گدوب شو شید ش قیه ایلا تخونی الجن و ایلیش او دخول ال جنة زدنشا جنة تا جنة مان نرانو لا جور کنه ده جنة دا دل سرین شکله قیه اللہ دخول ال جنة بس جنة تلال شی چی منجاوری بخز الاسوی یودی غاق نکی قیه اللہ دخول ال جنة ویلشو زنرا جنة تا دنشا جنة تا قال يا ل د قومي عالم رب مغفر لي من المكرمين ويا هو هاي هاي کژما دوم بویده بوغوا تاغه ما سده چې سبیا الله وغنما وجعلني من المكرمين عزيز عزت منو ناخړه ما لوی ذات د دې ما زنه شهيد شه او اللہ جنگت ورکو. دارانگی سرعه دو خان یو سال وقتمعیات وبری افتالیس. سرعه دو خان نمبر افتالیس بینزم اشتماسی پارا. یو مولا یو مولان آغا فايدا قولي. مولان شه آ آګه وروږه چې फायदा د مولان شه آ یو دوست بندوسای شه یو بل لا بس फायदा نشو ورګولې یو مولان مولان شه آ او نو بعد زیمداد وکړې شي یو بل به فائدن شوار هر څوک به ځان ځماداری هر څوک به خپل ځماداری خپل عمل یا ما لا یونی مولان ان مولان چهه ولاو پیون زرنا او نو بعد زیمداد وکړې شي الا من رحمن الله مگر سوګ لکن ار سو گچہ الله برحمکی انه والعزیز الرحیم دا الله دے غالب و مہربانا نو اختیار من الله دی بل شاده اختیار نه دی اور کھڑے سو تہ بزور افلات سو لشی گلے اس بعد قیامت یوگ اور نافذ شفیع حریم مالک یوم الدین ایعاک نعبدو و ایعاک نستعین ایعاک نعبدو اصل که نعبدوکا و نستعینکا نعبدوکا و نستعینکا که مفغولو و عربیت دادا تقديم ماكو تاخير يوجب الحصر والاختصاص كم يا شي چې دا غ حق راستوي هغه تر مخ کې نو دا هغه څه خصوصيات سياسيت سمقام هغه يي او هغه پورې يوي زتړل شي وي زه کې تر کې کې طالب د استاد نارستو روابي دا بيله د استاد استاد په منبر ناشي طالب پا فرش ناشتي استاد په کورساي طالب زم کوي هو کلا یو طالب ده چېغه کابیر ده هغه پر اسګار ده هغه ادب نه د کلا کلا استاد هغه ته وی الګ आनंद جمع رضا ځان ته بیان وکړه هغه طالب پر ورسای کې نه یي بمیمبر کې نه یي استاد کته په مختديانو کې ناشتی او طالب بمبر ته اوخیږي تر بیانو کا وکړه دغه باته وایي زموږ توار کا طالبان وو نورومی خدای او طالب دې بمبر باندې کې نه وسالید مخکی کی زکارګې څخه خصوصیتي هغه له سي عزت ورغی نو یادای چې هغه قران خوئي یادای چې هغه پرزګارې متقی اخلاقی خدمتګاری څخه خصوصیتي دغه سه مفعول رسدوی خو په عربیت کې کله را مخکی کی زخصوصیتو الله ورغی نودل دی ایغا نام و دو نام را مقدم کو خصوصیت داده چې عبادت خو مخلوق د بوتانوم کوي عبادت خو مخلوق د نور او سمايوم کوي عبادت خو مخلوق د نستوروم کوي عبادت مخلوق د پیريانوم کوي وبل څوک به کای خو ز منګه الا منګه به عبادت کوو بل چاړو کوونه موږ تعالی خصوصیت در کو چې موږ د بل چا عبادت سر نه نه کوو موږ د بل چا نه امداد سر نه نه غواړو ست نه غواړو د بل اچان نه غواړو نو ایه کا نامذو مناس نا عبدك ولا نعبد غيرك است عبادت کو در بستان بغیر از اچاو نکو تا پور عبادت خاص کو ہی یا ک نستعین یعنی نستعین کو ولا نستعین غیرک استان امداد غاڑو او بغیر استان امداد بل چانا امداد بالکل نہ کمه طریقه چستان امداد خواهده بله چهانه نخواهده بله سوک نیشته چه آقا بغیر ده از باب زایدیه و زمنگا امدادو کیه و راو رسی مانا دا نابدو یعنی نابدو کا ولا نابدو غیر کا ایا که نستعین یعنی نستعینو کا ولا نستعینو غیر کا تخصیص مانا یا غنابودو اپ عبادت یابودو په لغت کې بهمانه د کمزورتیا باندې راضی عبادت په لغت کې ازلاتو تامداری کمزورتیا خدمتګاری او پر استعلاء کې عبادت د دریو سې زنه جوړ دی یو مینه د خدای توپ د خپل معبود سره دویم یره د خدای توپ د خپل معبود نه او دریم تمه د خدای توپ د خپل معبود نه مینا دوکه سما دا یو مینه دا ما تل اسباب او مینا په دنیا چته حاجت روان نه غاړي دا مینا د غیر الله سره جایز ده لا ګمینا د خزه سره د اولاد سره مینا مور پلار سره دا مینا د بنده ده یو مینا د بغیر د اسباب زایلیو او په دنیا چه دا زمه حاجت روا دي دا مینا بده الله سره کې دویم دا یارا نو یرا دوه کسما یو بزایری اسبابو ټوپک تا ماچالا تتیاریگی زوراور دے تتیاریگی یو یرا دا خدای توب دا چوین گورینا اوتوائی مالا تکر را کئی نقصان را کئی بغیر د اسبابی زایری یو دارنگی تمہ یو زایری اسباب باندې دا ملاله ته تمکه سبق برابر تاوي مالدار دې ته تمکه امداد برابر سرونکی جاهز دا یو مینه د خدای توبدان چې ویني ګورینا او ته تمکه زم ما حاجت بصر کی زه کوي کده تم د مخلوق دره پریخوا بادشاہی دې مبارک شګگذای اگر تم از خدای توب ده نو عبادت یحب والخوف والرجاء دا دري واړه چې او ځای نو دي توي عبادت لکه ته نفل کې پدين یاد کې چې الله سره دي مينه ده اگر زکه خوشاله شي ده او پا دینیتی که چی یریگی تی چی دا نقصان را نکی و بارا باندی را ولی او تتینا تما که پا دینیتی که چی مالا خیر را کی فائده را کی دا دری والا او دایشی الخب و الخوف و الرجا دی کامل عبادتو یو یو جزد عبادت دی کودي دا عبادت نه وي يوازي مينه يوازي يره يوازي دا عبادت نه يوازي يره کو شیطانو کول ادا الله نا چې ملایکو لیدل منډه کړه او اني ارى بالا ترونا اني اخاف الله رب العالمین زوینه ما را چته ذو الله <سؤال> نه هریق مچ رب د مخلوقات د پی شیطانو مې هرې ده یو ني مي وېره زته الله نه ډېر ياريګه مان هموست مكن راځي هموست نشم کولې نروجا نشم نی پس دا سيارهو شیطانو کولا دا دري واړه چې او ځای شي دې توې عبادت قراني کریم کې کلا کلا دا دري واړه او ځای ذکر کړي لگه سورای بني اسرائیل او پانزوستم ایاتو گورای ستاون سورای اسرائیل ااد دمبر ستاون او پانزوستم پین لسم سپارا و پنزو سمیاتو اولائک اللذین ایدون یرتون الى ربهم الوسیلہ ایوہم اکرگو ویرجون رحمتا ویخافون عذابا انعذاب ربکا أولئك الذين يدون يعتون إلى ربهم الوسيلة لا تي الله تنزيقات منا ويارجون رحمة تم ويقابون عذاب يرا دري والا يوضايقل منا تم او يرا شذا دري والا يوضايشي نو تغب یا عبادت دے اولائک اللذین آئی هدون یا دهون الاربیمون وسیلا ایو مقربو ویارجون رحمتا ویخافون عذابا انعذاب ربکا کان محضورا یا کینان عذاب درستا داغین یا رول شید خلق او مینا دو خدای دوب دو خپل معبود سرا تمه دو خدای دوب دو خپل معبود نا یاره دو خدای دوب دو خپل معبود نا دا دری والا چې او ځای شینو دي توې عبادت نو سماتلو هی یا غنابودو یوارځي ستای بار کو خاصه عبادت کو د بل شان کوو وإياك نصرين خاصتا امدادواړم تمادو خدای توبتان ګو يرادو خدای توبتان ګو مینا رو خدای توبتا سره ګو خاصتا به امدادواړم اوس عبادت او استعانت الله نا دا, دا دوه کلمې چټول انبياله مسالم الله د دې پار را پاراله غليو چې قومونو دواي خلقو دواي چې عبادت جماو کی زګزه حاجت رواه ما نو ما حاجت روا وګني د دې وجنا اولویت تفریکې په عبادت د انبياو ته قاریر نو ال دی ولویت تفریقی به عبادت عبادت زما کوئی و غیر واجب تر وا ما وګنای یا قوم اعبد الله اعبد الله مخی وای ور بسو مالکم من اله غیرو اله دی الله بغیر دا الله نه بل ګرې نشته یو الله ز چا حاجت روا ده ابن عباس رضی الله تعالی نو لكل شيء له باب ولباب القران الحواميم داري مغز دا او شي مغزى مغزى قراني كريم الا حواميم سبادي او ذا حواميم مغز اغه ده فد الله مخلصين له الدين يا الله را ما جات یو ديو دي الله عبادت وكي او فضو اللہ الله اللہ الدین خلاسہ دا اییاک نعبدو و اییاک نستعین اییاک نعبدو و اییاک نستعین نو دیو اجی سرہ فاتحہ خلاسہ دا قرآن دا حقوق دوک اسم دی یو حقوق اللہ یو حقوق العباد یو دا اللہ یو د مخلوق اغونا د الله حق دا دی چې یو غني دا سره شریک حصہ دار ایسو کو نه ګرځي ای واحد هو ولا یشرکو بی شیء او ګوګله بعد د مخلوق اغونا دا پورا کا هر مخلوق اغ او الله حق دغه چې راغې عبادتو کا استحق با الله در کی الله بتاته معفیو کی علامه ابن قایم رحمۃ اللہ علیہ قصیده انونیا کې ذکر کوي ډیر بهتريټ کی تار د علامه ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ منګه عذابه کی چیکلا طلاب ادب وایي نو کلا نفاتو لی او کله کلاف او کله کلاف او و محفا فین کلغوسنی قلتو لوی دا گاڑی وڈی. کدو دی پا زائب آن دی پا عدابو کی قصید نو نیاوی را بہتر آوا. عقیدہ عمل بی ام عربیت بی ام زکیدو. دگا سی پا قائدو کی عمالیا مختصر آگون تیرے سالتا نه دا سے پنا ہوا کہ عبد الرسول مفتصر ون در رسالة دا اور بہترین رسالة دا دا الفاظ و معانی اگر پاکے درخص دا کی گئی و جکم اہم کی تاربونہ دی اگر دا نساب نئیستی دی اور جکم غیر اہمینو اگر آدن نکڑی پاکے نو قصیدہ انو نیا کے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وئی لِللَّاِ اَقُن لَا يَقُن لِغَرِهِ لِللَّاِ اَقُن لَا يَقُن لِغَرِهِ وَالِعَدِي اَقُن مَحَقَانِ دَا اللَّهَ زَان لَحَق دِي چَغَبِلْ چَالَنِ بَكَارُ او دَ مَخْرُوف زَان لا دِي لَا تَجَالُ الْحَقِّنِ حَقًا من غیر تبیین ولا فرقان دوळा غن او شان اعظم ګرځوي چاې کی جودا ولنه کويو د الله حق دادې چې یو يومنی دغه سره شریکوي څدار اسوګ نشته مخنو کې د دې لپاره پیدا کړو چې یو الله عبادت کوي یو الله تعجت روا وایي لکه سړی زاليات هایت دن برچپ پنو گوری شپک بانزوستم زاریات هایت دن برچپ پن شپک بانزوستم <coughs> شپک وما خلق دول جنن والإنساء اللہ لے آبدون. ما ندی پیداگری بنیانا و پیریانا. اللہ لے آبدون. مگر دید پاراچ دی ابادتو کی زما. دیلا میں پیداگری. وما خلق دول جنن والإنساء اللہ لے ما ملي پیدا غړی بنیانو پیریا نه لی عبذونه مگر د پاره چې دای باد توکي مادي عبادت لا پیدا کړیو ای یا جنابوده سوره الانبیا بنځويشته ما یاد وګورئ یا نمبر 25 انبیا مې د په اړه وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ مَن رَّسَلَ إِلَيْكَ مِن مَّكَّةَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ وَلَسَمَا سِبَارَةُ الْأَنبِيَاءَ آيَةَ نمبر 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ ۚ مَّا كَانَ لَهُ إِلَّا الْبَلَاغُ وَذِكْرُ الْإِسْلَامِ وَكَانَ أَمْرًا مَّشْكُورًا جَندَر نيسته حاجت سړګونګه ماګر زېما زما عبادت کوي دلامی انبیاء لګليو چه قومونو دوهایی چه آجت سرگولو آل زیما نزما عبادتو کئیو دارنگی سورای نحل آیت نمبر چتیس شپاک دیرشم سورای نحل آیت نمبر چتیس شپاک دیرشم ولا قد باس نبی ګلې او مده رسول الله ان يا بوز الله او جن بو توا اوته تا کې سره لګلې او مونږه په هر یو ملت کې پیغمبر په دې خبره باندې چې باز دوه گیز الله هر یو ملت د پیغمبر د دې لپاره لګلې و چې د یوه عبادت وکي وختہ نیبو تو عودہ زان بچ گئی دی بعد د غیر الله نه په دې مله کې د غیر الله نه د غیر الله نه نمبر 32 دو ديارشم سورة المومنون آدم برباطيس دو ديارشم ارسلنا فيهم رسولا منهم ولغا من غاب دایږي پیغمبر دایینا انه بضل الله ما لکم من اله غیره اولات تغن بده خبره باندې چې بعد زغید الله ما لکم من اله غیره نیست تاسما نیشت تاسو لا سو غاج بغیر د الله نه افلات و تاسو نه یری گید الله نه په می ان دیاله گلیو چې د الله عبادتو گیه بغیر د الله بل الہ نشتا بغیر د الله نه بلاج تروا نشتا داونګی سورای زخروف 845 بینځه سالو ختم سورہ زخروف بینځه سالو ختم آیات زابیر دا ګړ د وړ تروا د کلام ساته په بهر کې مرګریزې په ځای ناشتي په پټو کې نو کوي او ووسکلو لاره نو خیر درانځي دی هو به د دې بیا دي فارس اللا فهم رسولا منهم انا بودر الله ما لكم من الهن غيره اولئكامن جابده اكبران باردده انا انا بودر الله ما لكم من الهن غيره جيباد دقيد الله ما لكم من الهن غيره نیسته تا زولا سو غاج سر غونګه بغیر د دی الله نا کوم مرګي کوم فاو شاله کو دي نوم پټو کې یا پلو باندې را پدای ونه لاندې ناشتي زه खे دي وجدا جدا دي ناشتي اني بود الله ملګو من الایه بغیرو ولې غو منګا دغه پیغام بارد دی نا انعوذ باللہ ملګم من الہ غیره چه باز ته قید الله نشته تاسو لا سو غاج سرګونږه بغیر د دې الله نا دیو الله عبادت وکيو انبیا مې په دې باندې لیګیلو الاراف یوګم شپه ته میا تو ګورې سورۃ الاراف آدم بر انساٹ یو کم شبیتم لَقَدَرْ سَرْلَا نُوحًا إِلَىٰ قُومِهِ فَقَالَ آئِيَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا من مِنْ إِلَىٰ اِن غَيْرُهُ تَعْقِیق سَرَا لِكِرِهُ مَنْغَا نُوحًا عَلَىٰ سَلَامًا رَحْبَ الْقَوْمْتَا وقال يا دو مه عبد الله ما لك من اله غيره نو السلام واظمكم عباده قيد الله ما لك من اله غيره نيشت تاسو لا سو حاج سرګونګې بغیر دي الله نا يو الله دي حاج ترواه يو الله دي مددگار دارنگی سرعی هود آت نمبر چم بیس پاکشتما سرعی هود آت نمبر چم بیس وَلَقَذَا ارسَلْنَا نُوحًا نِعْلَا قُوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِرُ علیہ السلام قومتا ویلیو اِنِّي لَكُمْ نَذِرُ مُبِينًا زما است او جوړ پر يرون جهاره الله دابلو الله عبادت مګوي بغیر د الله د بل شا دیو الله عبادت کوي دا رنګ سورای نو درم اياتو سورای نو آد برتينو جنو علي سلام وي يا قومي نلغون نيرم بينا انعبد الله وتقوا ادونا عباده قيد الله وياري قيد الله نا وادعون اعوذ مع طاعته اوان عباده يا قومي نعبد الله وتقوا ادونا و از ما قوما عبادتو الله اللہ و یاری الله اللہ نا هاو عبادتو قیده اللہ و یاری قیده اللہ نا او زما اطاعتو قیده دغا سی سوره آراف سلوش بیتمایات ها ردی السلام وید و ایلہ آدن کالیا قوم بدللہ ما لکم من الہی غیره آدیانو دمن لیگلیو یودی ردیود علیہ السلام کالیا قوم بدللہ ما لکم من الہی غیره جدا جدا تے ملو کراغلی جدا جدا کو ملو تراغلی دی جدا جدا علا کو عظم راغلی و خبره ده ده دی یو نوا دی وایي خبره یاووا اواز یو یا او دا د الله په یو نظام دی, دی. په یومل کا بل ملکی خدا غي आवाज دا غي آغای کار اغيوی یو زمانہ دا سوا چې دا انګریس ورته برتانی حکومت په دې ملک نوالا یو تن پیدا که سید آمد شهید رحمت اللہ لے او دا آغا سرا شای اسماعی شهید رحمت اللہ لے او غی تاریخ شروع که او دا او سواباینا او دا آلائکی خپل مرکزو گرزو پانتار پانتار دا غی مرکزو او دا سکانو خلاف اغیی تاریخ شروع که او اندغا رازو که چه دائی دل دے تاریخ چلو پروس کے اللہ یاو تان پیدا کڑے ہو او اغتاو امام شامل وی آئا امام شامل پروس کے تاریخ چلو سنچ دائی دل دے کو امام شامل عل دے کو سم چې بدیدل ته حمله ګوله ال دی بې امام شامل کولا کوم طریقې کار چې بدې خپلونه ال دی بې امام شامل او ماغه طریقه وا ماغه زمانہ کې کومواصلات داسې نه وو خدا ته برنه او هوګمي د برنه یو فیصله یو باغې رواني د انبياو یو جماعت یو ډلاوا او داد بازارانو ډلووال داد نارانو ډلووال او چې یو کم आवाज کو چې عبادت الله وکي مين ذا الله سره وکي تم الله نو وکي ير ذا الله نو وکي هغه هم کولا دیو جوړي چې کله تا ایت الرجل کله تا یو سړی ویده جګړه سره نو خدمت کوي نوارد السلام ورسوا اردت السلام و آیا رضي علیہ السلام ووئی وَإِلَا آدِن أَخَاهم مُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِنْ إِلَاِيْا غَيْرُهُ آدِيانُ دَمْ علیہ السلام آخری وازمان قومان دې به ټول څامل الله وګيې ما لا کوم من الاین غیره سر غونګي بغیر د دې الله یو الله دې دن سرګيې یو الله دې دنه برګيې دا رنګه سورې يهود 861 یوش په تمو ګورې هر صالح علي السلام مداوي یوش بید دمائی سر ایهود وَإِلَّا ثَمُودَ آخَام صَالِحَانَ قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهِ تَغَيْرُهُ ثَمُودِ آنُو تَوْمْ لِهِ قِلَيْهُ يَوْدِ هَرَ صَالِحَالِهِ سَلَامُ ثَمُودِ آنُو مَلْكَ آج سَلَيْدَ مَدِنِينَ رَوَانْ شِي نو تقریبا 180 کلوم 280 کیلومتر مخ چه بار دی او بیا د خیبر نا دمرا فاصله بیا هوا دی نو لاو ته و يو سه سمودیان مالک دی خوش مرد دے وزه بزای واڑ واڑ ګورو او دا ګورو نه اگې کمس دی تا پای کې واڑ واڑ کور له جوړ کړی دا زيد ميره بمرا بيو كم روا او زا غيد اجتماعيت زاي اوجرا هغه بیا جدا وا چا بیره غټي کناستوي وای کې سټو نزاينه جوړ کړيو کې ګرځې ما هر صالح ال دي بیان کړو و اي ناسمودا هم قال يا قوم اني بضلل ما لقم من اله غيره سبو ديانو تملي گلاو يا رسول الله عليه السلام دعو لي او ازما کوماتي او الله عبادتو کوي ما لقم من اله غيره نيسته تاسو سر گونګه باغر دي الله وان جاء قوم من الارض واستمر قوم بها واستغفروا ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب دارن ابراهيم خليل الله سوره ان कबूत ایت نمبر 17 ولسمو غوراي حضرت ابراهيم علیہ السلام ام و ابراهيم اسخال لقومي اعبد الله یاد ګا ابراهيم عليه السلام کله قوم ته او بد الله عبادت کوی دا الله به باد توله سم الله له کويو ميناد خدای تو د خپل معبود سره کويو تماد خدای تو د خپل معبود نکويو یا را د غ دو د فماونه کو ظکوم خی لکو من کودونتهلهمونونه دما تا بدونونه مندون الله اوسانانه تړکونه افقا تاسو د الله نه درک بعد کوی درغ جوړوي انلهنا تا بدونونه مندون الله لا کوونه لکو سک او چه تاسو ای بادت گوی بغیر دار لانا واق دار دیدی تاسو لرد ری زکا دارانگی حرد شویم علیہ السلام هم دکا چگه وی ابراهیم علیہ السلام هم وی چه ده یو اللہ ای بادتو که مریم آیت نمبر چوالیس سنور سنو اختمو گو مریم آیت نمبر چوالیس سنور سنو اختمو یا عبت لیمت عبدو ما لا یسماؤ و لا یسرو لا یونینگ شیعہ عبادت کے لیمت عبدو لار اولی عبادت کے داغچا یا عبت لات عبد شیطان لارتوئیو یا ابد اس قال الابی یا ابد دو سانو احتمیاط اس قال الابی یا ابد لم تاغدو ملای اسماء وانا یسرو ولا یغنی عن کشیء لا رول عبادت کے دا چا چا غناوری نی نی ولا یغنی عن کشیء فائدہ نشی در کو نتا یا ابدی نی قجا انی مین ال عین می مالمی اتگا فردنی احدگا سرت سویا یا ابدل لا تغد شیطان وا بل راہ عبادت بو شیطان انہ شیطان عبادت کے یا ابدل لا تغد شیطان اینا شیطان کانل الرحمان عصیا لارا تم الله پیدا کړي او زما الله پیدا کړي ما ستاو مر بده زما مر بده سام خالق دې زما خالق دې نو دا غ روان روانه ده اسلا ور سره لوګه ده یو نیم نری نری داغه د دا استاد سره چې چاند لګي وای مخته هم نه ګورم ځې پلار لار سره د چاند لګي وای مخته هم نه ګورم ځې سګم چې زما استاد بيجني زما پلار نه بيجني نو د استاد او د پلار لوې محسن الله نو چې الله سره نه لګي نوستاور ستا ور سره لګي لارا شیطان خدای الله دشمن دی یا ابد اللہ دا ضد شیطان نه ان شیطان ګانل رحمانی اصيا یقینا شیطان نه مې ربان دا چاډنه دا الله سره دا الله نو نه فرمانه دي زی سکو اوتی سکه او به راته غو دي سره چی دا مار کرے د وذر یې را خیر ته ک شیخ سیب سره استاد سره زمانه لګي خیر ته زړه گزارا کوه الله سره زلګي او سبو سره گزارا کو ما خیر ته کوم شریک دي یا اباده لاداب ده شیطان همنا شیطان کان لرحمانه اسيا د غیرت غیرت دے. حدیث کی راضی ان ابر البر اي سلا رجل اهل ودي ابيها ان ابرا البر لو يني کپنی گو گندادا اي سلا رجل اهل ودي ابيها د بلار دستان نو سره دوستي ساتي د بلار دستان بلار مرګري اغه يا د ساتي د بلار مرگری به تيری استار پلار برګری به او تا نبادا غم پی جانی ان خادی پی جانی نبادا غی تا لو بدی دشمنان یا نور بدی خپلی ته سغیران ته غیرت دی ته وای غیرت دی ته وای چې دوستانو پی جارا د مور دوستان دوستانو پی خپلوانی او پی جارا د دیوځه ستا کله په لار ده طرف نه او کله د مور ده طرف و دا خیاله ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم حل لگا من امه نو ظاهی راغله و ایمانه غلطی شو زا زه سو کما نبیع رسول حل لگا من امه مور وشته هغه ان مور خو میملا حل لگا من خالد ماسی سیدشته هغه او ویلاغې سره یې سانوکا ستاسو مور خور ده ما سید د هغه سره یې سانوکا محمد زې د هغه سره یې سانوکا د مور خپل دي د هغه سره یې مور او پلار خو بره ده د خضر دوستا ني دي د هغه خیال وساته نبي عليه و سلام حرد عائشہ افاد شویوا و حدیث کے رازی چھنبی علیہ السلام با گھڑ پیسا حلال که یاد دباو بہا صداعی کا خدیجہ گھڑ پیسا بے حلال که داغین ابیق وخیدہ حرد خدیجی مالگرولا لے گلی حرد خدیجہ افاد شویوا خدایږي چې کمه سوهه نه وي کمه مارګري وي نبی عليه السلام بازاري خیال سات دین خدایي زړیا دین کې غېرت دین کې حیا ده دین کې بنا ده د ستا سره مطلب ده چې کوم ځای ده مطلب کیږي نو هغه خپل او چې مطلب ده نه کیږي نو هغه خپل ده ترڅو دنیا ده په مخاګړې دنیا مقصد ده دنیا ده بارو با پردیخ خپل اخبر با پردیخ داستا ایمان دی او داستا غیرتی او ایدانید غیرتی ده سه غیرتی چه آقا اخبر نه بیجنی نه بیجنی تعلق نه بیجنی نو آقا با ویسی ابراهیم السلام دو گران که سورا غیرتی پلار دوائی پلارا نور سه گو پرید ازا و راب ده تا سره احسان کرده تای پیدا کرده تاله رزق در کئی تاله جواندر کرده ازداؤم راب زما و زمان راب سره دی رواب دهی اوزداؤ ده ورسره رو گئی داغی راد ده چاگی جگه راد دی زمانیاو مارگره وی او فلانه زما ای زمان دیر خد ور سره من به والا چاند نه ماندم ور را به خراس کاکبه په امو کو وی را به ماده وی دي چاندای ماز ہوتا نه بيجن ورته زپلانے نه ماز بيجنم دینا شتالوق ها هغه سارا زمنګ شيخ صاحب ساروي نيسته تاسو تر ما په هغه بي جاتی کار کو ما ویو ميزالو غیرت غیرت دی ابراهیم له اسنام پلار تاوی چې خدای سره روانه ده الله سر روانه ده دا د دشمن دې نو تد اغسر دوستی کې یا ابد لادا بده شیطان یو ځل بيګرم وليسه الله دې وبخي ژوندو زوازنگا لانم سخا برا شوا ماو تاوی یرا دی فلانی تاسا نو آئے وی ارا سوو کما دا فلانی سیب زیده نو نو ماو ما خاندل نوی ولی دی و خاندل ماو جیبا ساڑی دا فلانی سیب نوح علیہ السلام نا لوی ساڑی دی وی نا نو ماو دا نوح علیہ السلام بزوی خو رات که قران بی رات کهی نو پیرات په رات کې چې هغه غرش نو الحمدلله چې نو علي سنان زیو او چې په لامي شپ زیه دي نو تواي ذ فلاجي زیه دي سوالته نو اما نو کور ساي کې دا سي وي خاندل پشاه واه ويره پيريانو تاسو نه ډير ځواب درسي جواب نه صحیحه نو مولاي شپ زیه دي او شيخ شپ زیه دي او فلاني زیه دي او پیر شپ زیه دي چ رار چایو او چې تا به دار د قران سنت نه داغه پناڅه قدم نه روان دا را مې رواه رکی کا یا ابد لا تاب شیطان یا بدین گذامی مینالیل میمال میاتیق فتابینی عادی قصراد سویان یا <تصفيق> ابا دي الله تعب دي الشيطان واب لا رايب هادت مقول شيطان ان شيطان كان للرحمن عسيا يا جنان شيطان دي اذا مهربان بعد لا راي شيطان دي شيطان بادت مقول داوة انو ايجي اولي اولي زي ان چې دا ګل الرحمانې عسییا یقی نن چې تا د د میربان با چاو فره د الله فرمانه دی لاره دغې بعدت م کوه د الله دا فرمان د دارې سر د ابییاور چون ذوالانبياء 85 سالور 5 سم لیاو 5 سم نه شروع کوم ولکذا دینا ابراهيم رستمن قل لو وغن نبی عالمين اسکالا لیا بیئی و قومی، ماها دیب تماسیل انتم لها آکفون، کالو وجبنا آباءنا لها آبیدین، آئیوے منگا پلار نکم اندلیو دیتا عبادت کون کی، زمنگا مشرا نود دی عبادت کو، زکے منگا عبادت کون، قالوا وجدنا آباءنا لاعبدين قالا لك كنتم أنتم وآباؤكم في الظلام بينا وتاگی سراي تاسو او تاسو مون شرانو في الظلام بينا فغمراه كاركي تاسو گمراهان اييه تاسو مون تا سوایم اند د ای عبادت کو دارنګی خطیب الانبیاء حضرت شعیب علی السلام هغه داوی قوم ته یو الله عبادت کوي سوره আরাف پینځه آیت میاته ګوري سوره আরাف آیت نمبر 85 پینځه ایت وَيْلًا مَدْيَنَاهُمْ شُيْبَا وَيْلًا مَدْيَنَاهُمْ شُيْبَا قَالُوا يَا قَوْمِ بُذُلَّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ بَادِيَنَ وَالَاؤُ دَلَغَلَ يَمْنَا يَوْدَ يَا رَسُولَ شُيْبَالِ سَلَامُ قَالُوا يَا قَوْمِ بُذُلَّ مَا لَكُمْ مِنْ اغه عبادت ما کوم اے بازار دوکئی الله ذئی بازار ټولا خام الله له کوي ما لقم من الہ غیره نشته دا سول سو سر غون گے باغیر د دی الله نا یو الله ذ حاجت روا یو الله ذ مددگار دی یو الله عبادت کوي دارنگی حضرت موسیٰ علی صلاة و السلام سورہ توہا آیت نمبر چودہ سوال لسم سورہ توہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فابدنی حضرت موسیٰ علی صلاة اللہ حکم گئی اننی انا اللہ ز الله ما ز لا اله الا انا نيسته اج سرګون کې ماګر زما لا اله الا انا فعبدي واګي مې صلاة د لې سر نيسته اج سرګون کې ماګر زما زما عبادت کويو واګي مې صلاة د لې دګري د بار زده یادولو زما زما یادولو لا زهاج دروایه ما ما د عبادت کوه ما د موسکو دا عبادت الله چې د یو الله عبادت کوي ټول انبیای دی لګلیو ټول مخلوقه انسانان او بیریان دې د پاره پیدا کړيو انبیایون دې چې وړلې وي خود مقابله مقابلہ اونکی دا چی چا د دا اللہ دا عبادت طرف تا خلق را بلل نو مقابله دی مقابلہ با اونکی دا چا با کولا مقابلہ با کولا مشرکینو دا انبیاء لی مسلام سراب د انبیاء لی مسلام با دعوت ورکو دا, دا عبادت دا اللہ دا نودائی با جگاڑی کونی لگا سور ای حود آیت نمبر بہا ساٹھ دوش بیتمو گو رئی سور ای حود آیت دوش بیتم ہر صالح راگ او قوم دوئی وَاِلَا سَمُودَا خَانُ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ بُذُ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ اِلَاهِ سبوند یانو ته عملي گله یو یو دایاره صالح علی السلام حلوی اقوم بن الله مالقم من الہ غیره قومه دیو الله عبادتو کایو نشته دازنا بزا الله نبلا جتروا دیو الله عبادتو کایو بغیر دازنا نشته کوم قالوا يا صالح قد غندفنا مرجوان قبل هذا ايوا صالح پتہږي سراوي ته بمږه کي زايده اوميده زمم ګوتا دستر گیوه شتوه مونتا خوغي خوغي خبري کي زمم تا دستر گیوه شتوه مونتا پستي پستي خبري کي ز منگ تا تسترگی وی مغوی چطا با منگا آمیانس که اتفاک راوالی یا مرجوان واسالی هاوی دا با منگا شرارتی مخید دینا کلو باردو منا منگ تا تسترگی وی چطا با منگا چطا اتفاک راوالی تا اختلاف جوڑ کر کلو با منگا تا وقتن شرارتی وی جانبوه با دی جوڑو الان شر خلک دی جوڑو، خلق بایدو کون قالو کذ گندفینا مرجوان قبل حذا ویدب منګه شراردی مکه دینا اتنها نا انابد ما یابذ اباونا آیا د منګه منی که دا حسنچه بادتی کوز منګه شرانو زمون ما شرانو چې ته منده اینا منی وَإِنَّنَا لَوِي شَكِّ مِمَّا تَدْغُونَا إِلَيْهِ مُرِيبَ او منگا یو بشاکی ہیں دا غنا چه تمنگا ایترابا لا لا شک ان کی زمنگا شاک دیں تمنگا چه سترابا لین ایگه زمنگ شاک دارنگی سرائهود درے پانزوستا مایات سرائهود آت نمبر تریپن دریپان زوستم صالح مسلا بیان ہر دغود بیان کا مخی وَإِلَىٰ آدم اخاو مودا قَالَ يَا قَوْمِ بُذُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُ وَازِمَا قَوْمَا عبادتُ قَيْيَا اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُ سوغا جسر کوم جبا غير الله کوم دې یو عبادت کوي بيرا الله بلاجز رواني وس غوارب غذر نوم نه زګولر نه اجر نه په اړم يا قومي الله سلو گم له اجر وا کوم نه غوارم داس نه په دي ان اجر يا الله لذي فترني ابلا تا یا و یا دو میست دا بیرو ربا کومه لا کومه بخنه درب نو واړیو ثم تبو الیا الله درا وګرځیو الله د توبو واسیو ګناونه پرې د توبو واسئی د هلی یورسل سو فایدی درارا را لی وبا تاسو باندې باران شیبي شیبي واذکم بوادن الہ قوتکم زیاد وگی تاسو لرا طاقت سرد بو استاسو نہ سرد طاقت تاسو نہ نن قومونه اړم دي حکومتونه اړم دي ځان مضبوطایو یو لگی بل را پر ځای بل لگی بل را پر ځای یو اړم دی اغا ایتام بام جوڑه نو بل اغام د داغی په مقابله کې ایتام بام جوڑه ای یو اغام ده نو اغام پا یو طریقہ باندی زان مضبوط ای بل اغام ده پا بلا طریقہ زان مضبوط ای مسلمان لالای او بهترین وصلہ وار کرده دا چه اغا اس ده افار ده چرا اللانا معافی و گواری ده گناوون و ده جرمون و گناوون بند کئی د مسلمان با ملکی گناوون و جرمون باغی بابندی و لگوی باغی سزام و قرار کئی تاسو اگو رئی تاسو ضروری کئی یو کنا و بار آغلی دا دا و با مخلوق پا احباد دګانو نه بندي کاروبارونه بندي هاو ها اسپاټالونه بندي هاذا هر څو سکولونه بندي کالجونه یونیورسيټي بندي دي جماعتونه مدرسې بندي دي کرونا دا او با دا نو دا اسباب خو اروپي ملکون افغانستان زیات استعمالوي درځي دوره پابند نيشتہ زورجې په یورپی ملکونو کې دا بارونی او مارګری ماته ټيليفلوګه हल्ला دي خصایتي د زیوی مقبوله هیماځي کورونو کې ناش یو کارونه باندې 100 ک د سعودینه مارګری یو کې دونو زاینو کې کورونو کې ناش یو اور سره باندې یورپی ملکونو کې بیا زیاته پابندي جا هر سو بندی و کرونا هل دی زیادہ دا و بحیبت غی دی ده برطانی وزیری آزم پاغو کرونا رالا آغے راگیر گا آغے نیوولے ہو بل باندی کرونا او پاکستانیان گرزی ہو ه کار نکرونې نه یریه ته مرو نه یو واسله او دل شرح شرحه په نسوا دا کمزه څو رځه د میډي یاو نه نه دل دی کمزه ول زیاته اسباب ال دیری دی پره زل دیری دی دوا یا نه ال دیری دی ویکسین ال دیری دی دل دی کما ول د زیاته یا رسول الله چې هغه مسلمان څنګه شته او څنګه نشته هغه وسله هغه د گناونو معافی ده استغفار معنی ده ګناونو معافی چې خلک ها ګناونو معافی غواړي تلاوت زیات شو باری او کور کې سو, سو د قران ختمونه خلکو وکړل تلاوتونه زیات استغفار زیات صدقې زیاتی دوار سره دا الله نه معافي دا وسلا دا غي سر دا وسلا استعمال کا دې جړاګانو ا اړې دا غي دفترې په بازارونو کې هجر کم سړي په بډه ملایته سلطنونو زه نه زونره اوچا ته د نو با دې جړاګانو خواله وته هغه بند شي دړم تو په کانجر تو زایونو هغه باندې شو ها او په ما تای دي نو هغه ته څو نشیتله ها کانجر توونه پسرنه سبد کم شو ځکه څو کمي دوراله کوه دا طاقت زیاتایه دا یو خل لا ائتي په زی په پېونه لګي دولا په پېونه او فیضا خوان ناکا شوه پا خواب از سژی زژه تانگو او دا سه زژه ازاد ازادی تراندی چه پا بندی دا پا بدن او زژه اگا پریشانی کاما شوه دا وجه دادا چه استغفار زیاد شه مافی زیاد شوه زکاوییو یا ګومې ستو ورورا باګوم زم ما دو وی له یا یور سل سما شو یور سل سما له ګومې دراره ويزد گوندو د الہ قوت کوم زیادت وګی تاسو نتاکات زرا د تاکات تاسو نا ولات مګر مجرمان مجرمانه جرمونه مخاوې مجرمانه مګر زای په زاید د دې چاغي مانلې خبره هغه د ماډنو په زاید سوګړل جګړه شروع کړه قالو یاهود مجه دما بي بی بيناتين وما نا نو به تارګياله ته نان کوليك وما نا نو لقب مؤمنين وَيَدَاوُدَ نَيْه مږه له مونږ د بدیل نېومږه پرې حضور گی خبر موندګاران ستاسو یې ناده وځي ومانه نه نو لګه بی مؤمنين نېومږه ستاسو خبر لمانو کی اولټه اغه یارو ان نقول الا دراګه بازو ال ادناب سوءه مونږه نور سنوايو مګر وره سيتا تا تا بازيا له زمنګ په بادا اي واهو دا دا كار بازار نظر کې نقصان مدر لذر کې مګا واغوري قالو يا هو د پاج هند ګولو الا ترا گباذ الهات ما بسوا مګا نور سنوايو مګر وره سيتا تا تا بازيا له په بادا ذکر ولادر کی قال ایم نیو شه دلہ وشهد ان بریع من ما دشرکون اقوا کوم اللہ تاسو گواشه زته نه نه یاري گم زمڑا تاچی سردار ګزولی زادو دای من مومنا زبیل الله دبل شان نه یاري گم ایم نی تواکن دوال الله ربي و ربکوم ماذان سبارله په الله چه زمار دې او تاسو رب اني توکل دو عل الله ربي و ربكم ماذان سبارله په الله چاغ زمار دې او تاسو رب ما باغ باندې ځان سبارله او فا ز تاثر قواشاس تاثر مددگاران سجی کوئی نزیو کی دارنگی سوره آراف او یای میا تو گو رئی سوره آراف آت نمبر ستر اجیدنا لنا بودالله وحدهو اجیدنا لنا بودالله وَنَا ذَرَا مَا کَانَيَا بُدُعَبَا اونا تمنگ دادی لرالی چه مقا عبادت گوده اللہ یکی وازی وَنَا ذَرَا مَا کانَيَا بُدعَبَا اونا فَادِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن کُنْتَا مِنَا صَادِقِينَ رَالَ مَنْتَا غَازَابُ چه تمنگ اداعی نیاری اِن کُنْتَا مِنَا صَادِقِينَ قَيْدَ دَرِشْتِنُو را را لازاب مغنی اریگو دارنگ سوری بنی اسرائیل شپک سالو احتمیاتو گو رئی مشرکینو جا گڑا گولا پہے بادت دا اللہ کے دا انبیاء لے مسلام سره سوری بنی اسرائیل آج نمبر چه علیس شپک سالو وإذا ذكرت رب في القرآن وحده كلا جاءت دار ربنا القرآن كيوازين دعوا اي والله دي حاج اتروا يا الله دي مددگار ذكرت رب في القرآن وحده والله ولا ادوار ابن فورا واولده باني نفراد کوږي دې ما سالینا د دې ما سالین هغه ورې د نهفراد کوي جګړې کوي داروی سورای زمر بین سالو اختیامات وګورئ سورای زمر ادمبر 45 بین سالو وختم د روي استعمالي بارا سورای زمر آت نمبر پینتالیس بیدن سر ویختمو سلیشت مسیح پارا و ایدادو کرا اللہ وحدهو سورہ زمور آت نمبر پینتالیس سلیشت مسیح پارا وَاِذَا ذُكِرَا اللَّهُ وَحْدَهُ اسمع ذات قلوب اللذینہ لا يومنون بالآخرہ کلا تھی عادشی اللہ یکی وازی داوے لشیچی او اللہ دے حاجت روا داوے لشیچی او اللہ دے مذدگار یو اللہ دے سر گونگے اسمع ذات قلوب اللذینہ لا یؤمنون بالآخرة تمشي ذلون داغه کسانو چاغې نه منی قیامت دو توحید ما صلا بیانې نو ژړې تانګي اوړې اوړې په میعرب کې وای ز ذکر الذین من دونه کلاچاتږي هغه کسان چې پیدا الله نه را مدد کایو وَاذْكُرِ الَّذِينَ آمَنُوا مِن دُونِهِ إِذَا يُنَادُونَ نَاصِحِينَ لَا صَدَّقَ يِزْرِي عَلِي لَا صَدَّقَ حُشَال بُشَالِكِ شَدَاوَايْتَ وَاللَّهُ الْمُزْدَغَار دَامَ صَلَ بيانُ التَّوْحِيدِ دی اودیو رادیو وسیہ او چدا وای مَينُ الدِينِ اجْمِيري زَمِينُ وَاسْمَانُ دا داو آئیچه بوزواند دلو سکالو بیڑای راسته وا داو آئیچه همچو تمریز بابا نور یونی زرا گس کرده دا داو آئیچه هرد علی رضی اللہ تعالیٰ نو میره اک میرا کشتی پار لگا دو یا علی نو دیوائی وح وح وح وح ها ها ها ها ها ها را دی رخو کو ذکڑی وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اسْمَ عَظَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ يَضَآرُّوْنَ وَيَصْطَبِرُوْنَ كَلَّا جَاعَكَ شِيَغَ كَسَانَ شِبْهَ ذَا اللّٰهِ نَرَا بَذَت كَيُّ نَا صَبَدِي خُشَالَة بُشَالَيْ زِيَرِي عَلِي وَهُوَ وَي دِيْرَهُ كُلِّ مَصَالِحِ بَيَانْ كَا دارنګي سنج جگړدی کې مشرکینو کولا نو الله ترغيب او ارګوباندېګان او لا د دی مسئله چې ول را مدد کړي دی ول الله عبادت وکړي لکه سوره بقرہ یوشتما یا تو ګوري سوره بقرہ 8 نمبر 21 یوشتما یا ایها الناس عبدوا ربكم او خالق او عبادت وکړئ امر به عبادت کړئ یا ایها الناس عبدوا ربكم او خالق عبادت وکړئ در احساسو دیو الله عبادت وکړئ دارنگ سورہ ال عمران سروش سوره ال عمران آژ نمبر 460 سوره شبیتم یا اهل ال کتاب تعال ویلا کلم دین سوا ایم بین ذو و بین کوما والکتاب کتاب خاوندانو یا علل کتابی دا له کلمه دین سوال ایمبنه نام به ناکو ما ور کتاب خوندانو را شئیو خبر تا شبرا برد از منگا او استا شو میانسکی سمات لاو بیا وله ز منګه مایو سازو کتابونو زګرګړا یا هل کېتاباب تعاه ال کلماتټ نه س به دنا بنا کومه اللهنا ب د إ الله وله نوشرګاب ش چې بعضت ب نه ګبي د الله نه د بل چا ش ب نه ګرض د الله سرسو ش راچ یوخبرېته یا االلغه گتابی تعالو الکلمۃ دین سوا ایم بې نوم بنا کوم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیء نبشرکو ذا الله سره څه شی راشه دی والله عبادت بکاو دارنګ سورای نه ساح نمبر 36 فق دیر شم سورہ النساء 8 نمبر 36 فق درسم واعبد الله ولا تشرك به شيئا واعبد الله ولا تشرك به شيئا عبادت کو ایدا اللہ مشارق کو ایدا اللہ سرس شی دیو اللہ عبادت کو سن چه ترغیب ورگئی عبادت تا نو بشارت ورگئی اخلگو تا چه غید عبادت ده غیر الله نظان ساتی او دیو اللہ عبادت کئی لگه سور زمر اطلاس محیات آت نمبر اٹارا ایا که نابدو که دن ندیر سپراته ہو خزانه و خزانه زيره ور گئی څورا زمر اتلا سم얏 ولثم شروكما ولینا و انا اب الى الله ها گسان چي ځان الله و انا اب الله راو ګرځول الله تا لهم البشره فبشر عباد دای دا زيره فبشر عباد زيره ورګ بندګا نه زيره چال ورک زيره سوق ورکي الله تا د دې سوقوي مبارک شه سورفوشا الله شي زيره والا سورفوشا لشي نو چې الله زړه دوی دو زيره والا دمه لوي مقام والله لي نتبو تو عود ها وانا بو الى الله لو مول بشرا بشرا عباده زیر ورگ با دیگان اللہ چالا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا اوه قسان اللہ چه غیب وقت دی قرآن تا قرآن ورد ویلشی قرآن تا وقت دی قرآن منی ایل زیر ورگا چه وقت قرآن تا قرآن اوری قخوابا انته قالو شو په پنج دیر کې باید قران وی جمعهتون کې باید شپه او ورځ دا څه ټیم بنوم چې کې وا قران نشوي دي طلابو لاری کوزی باندې کې جمعهتون باندې کو ځای بنوم دا کار دا سرهږي چې جمعهتون خالي دي خلک خفږي په کوزا کې خدای دی او باخه आवाज نکې هغه ما څونه هغه پښ تاک چې هغه کوزا کې وړار او خدای او مبها وزي فرار تاسو خدای او مبها هغه پم شوی هغه نه ماتوړه چې هغه یې سره بکم نه ماتونه راتلله هر کور کې بار و سولې میشته خوراک میشته هغه نمتون نه وړل الله دې بیا غرض راوړي چې دار سب شي هغه طالبانو بيستري راغستي او هر هغه غرياو ټيليفون کوي جيوي ما بي سره تیار هي دا او چې څنګه اعلان وشه لا ډاون ختم شو های اوزم را دی، های اوزم میلنه کهی و زود را دی زکرم من تاگرانی گی در سبا روان نشی یعنی های اوزم که کم طول برا خلاصی بیا بیا دی تا نگوری پیدر را دی وانا خیر دی صبر و کهی پر اونه یا مرگوی خوب بولی ده خوب دلیل نده و بشارات ده د جلبائی زمان امرگره خطیب سے وی جی خوب میں جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب دا او حدیث کے آدی من رآانی فقد رآانی حقا چا جزا لی دم زی پر اشتیار لی دم فا انا شیطان اللہ اتمثنوی شیطان زمان بشکل نشی رات لے وی نبی علیہ السلام میں خوب دا مه ما ته وی چې تویب زغلاړم ځان می وتاو نه کو هم باور دی چې دا پاکستان رو باندې خاص کا نو ما دیوی چې هر څوک له پاکستان نشم خاصو دی بیا ما ته وی چې تنظیم ربا باندې خاص کا وې چې دا هم له شب کول تنظیم پچان نشم خاصو نه ده خرسول و ده خرسولو ده تیار نیم نهی ما دوی چه کور برابان ده خرس کی وی ما دوی چه کور با ام در لدر کم جیداد با ام در کم پیسی با ام در کم زان با ام در کم زان او مال قربانو لشم کور قربانو لشم و پاکستان او تنظیم د اشاعت دانشم قربانو لید شم قرسو لی ما اردايي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اي دي کې زراوي شو مان والله ولم او ان د پاکستان د مودافات د پاره او د تنظیم د ارشاد د مودافات د پاره منګس بزاه تګليفتي رو خدا دواره به شکربانو ری دیو دې زمام په دفتر کې یو طرف ته د پاکستان جندالا او پروازې شاعت ده دا یو آواز او کوم یو سبق ورکو چې مسلمان د بچاو ځای هغه په پاکستانی ان او د مسلمان د عقیدې او د عمل محافظ هغه په اشاعت دا دار لا او دا الله یې سان دي الله وی زیره ولور کار چې قران دوري قران تک یې ناس ته والذینا تلو تو ایت ها د دوها وانا دو ال الله لامل بشراف بشری بعد انذینا اسمون القلاف دبون آگه سامجه غدی قرآن تا تا بداری گئی دخور و آمیرو دا قرآن دماغ خود آخیالو چه ساکه آل خود درست نکی خود از با قرآن آسته ما او قرآن با میراغسته یه و ام با قرآن بچی بزان تا ما خود اللہ اسباب پیدا کری دی او مرگرون ما شرعاکلا چیزی پنیت باندی تا درس کو مرگری با نازدی نوزا درس کو با شورویی کنا دا سپا تاوا چه منگ با پنیت درس شورو کو محمد توی پیج باندی اوانی دا دور دنیا نازدی چیغا او پیج یو لاکس دپاس خلقو ترور اسید او خدای کو تا د سر موبایل وته بیا چاس کې ریډونو تلګورې دي جای ان زدې تلګورې دي ټوله کورونه او تماسي نور زیات کو الله رینه اسمیو نال کولا به د بیاونه سنا ہونا اي قال الله واولئك هم اول دا دیا که سان چې الله ول توفيق ورګړې دے واولایکهم ولل الباب او دا که سان هم دیاکل مندا هؤلاء الذين هداهم الله واولایکهم ولل الباب دا دیا که سان چې الله ول توفيق او داګه سانو دایدیه اکلمند دا اکلمندی هم دې سوره زمرګ ايش پچ بیت مایا تو ګورې ولاګلو هی ایلی کا وی اللذین من قبلک لاینا اشرا اشرد طال احبطن اعمالک ولن تغنن من الخاسرین تا کی زراو ای شو دا تا ستا نه په خوانو دوم کتا شرک وکه لاحبدن عملوک ستا هم به برباتی شرک سره عمل ختم شي د مشرک عمل اغه نه قبلي هي لا اده وای مزور بس کی کنه وا چې عقیده چار مړ او هر وخت او د هر ځای نه زماع و زوری دا قیده چه را دا دا شرکا کیده یو خو موازه منصوصا دی آئیگی اختلاف دی او چه دا چه دا قیده ای چه زماعی آجت روا دی زماع و زوری اغا پسی خپل دا اغا خبر موز نو لا این اشراک دا لا اخبط ولا تغن عننا من الخاسرين بل اللافاظ بل كده الله عبادت کو واکم من شاکرنا چا دو شکر گزار د الله نا دارنګه شرک سبب د عذاب ګرځونه چا شرکو کو عبادت د خیر الله کو عبادت بغی د الله نه بل چاو کو شرک کو پدوه بازي باز صاحب راضي لکه سوره الصفات پنځه دېرش حيات وګورئ آ نمبر 35 سوره الصفات زوره الصفات آ نمبر 35 پنځه دېرش ان ام کانو اذا کلالهم لا اله الا الله يستقبيرون يستقبيرون خبر ده کانا انا ام کانو اذا کلالهم او دا ای کلا جب ویلشو دا ایتا لا اله الا الله نشتی ها جد روا بغیر دا اللہنا یو اللہ روا یستقبیرون اوڑی دلوزدی مسلینا انہا گذالکا نفلو بالمجرمین منگا دارنگی کارگو دل مجرمینو سر او لی تو توحید دین کار کنے ہو انہا امکانو ہی داکیل لهم لا الہ الا اللہ یستقبیرون او دائی کلاچ بویل شدائی لا اله الا الله نيسته اجل سر كونغي باغير ددي الله يا تکبيرونا اوړي دلمغو دي مصالين ويقولون اننا لا تعرفو الهات ما لشعير مجنون دایووي آ مونګه بریز خپل منځ د غاران دواج دوي ناديو شاعر لي دا شاعر دی لی و نه نه د واجب مګ خپل منځ د ګاران بریدو ائنا لداربو مجنون ها منګا بریدو خپل منځ د ګاران د واجب وی نادیو شاعر لی و دی نا د واجب بریدو دارانګي سبب د عذاب کردو نه سورہ اکاف آج نمبر چتیس شپک دیر شمہ گو رہی سورہ اکاف نمبر چتیس شپک دیر شمہ شپک دیر شمہ آج سورہ الغيابي <الدلاج> جهنما كله غفار ناندی دو الغيابي <الدلاج> جهنما تسیل تکرار راڑا او <الدلاج> لو یوغور دوی جهنم کی هریاو کافر عنااد ګرو چه نادو زدی ولیو د حق پر سو سارا الغيابي <الدلاج> جهنما كله غفار من نا ایلیل خیره موعدد مریب منہ گونگی دی, دی ایمان دادن دیرے گونگی لالاشا گونگی اللہ زی جالا معاللہی الان آخر آگاچ کردولے سرد اللہ نمددگار بل دارنگ زجری پشیر کو ارکڑے دی سورہ زاریات آیت نمبر ایک وَلَا تَجَلُوْمَا اللَّهِ إِلَانَ آخَرًا مَگَرْ دَوَيْسَرَدَ اللَّهِ نَمَدَدْگَارُ بَلَ وَلَا تَجَلُوْمَا اللَّهِ إِلَانَ آخَرًا دارنگی سورای تور دری سالو اختبائات اَمْ لَوْمِ إِلَٰهُنْ غَيْرُ اللَّهُ آشْتَيْدَيْلَرَ إِلَىٰ بَغِرْدَا اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِ حق د الله هم یشرقون دا غنا چې دای سره کی دا الله سره بول دا کی الله صفت کوي د بندیان په عبادت د باطا لوی مقام لوی اطاعت هغه دا دي چې د الله عبادت کوي د الله عبادت د لوی مقام نه چدا الله عبدي با داي عبديت تر کې سور رازي دورا مقام او ايسي تو چتيږي سوره نجم لاسم ايات وګوري فا اوها اله دي ما اوها وا او اله ابدی ما او ها وایه بندد الله تا وای راړه بندد الله تا ما او ها اجد تو وای شیو وا اله ابدی مقام دا کی دو وای کیو تا اب مقام د اسرا کی و تا اب دوی حدیث لوئی عجزی الله تعالی داری د له مقام نه من تواضع لله رفعه الله سور ور چر کی عجزيه الله پر راضی دو رب الله چتای سور بنی اسرائیل اولیات وګری سبحان الذي اسرا به ليله منال مسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک دے آغازات چې بویت په بل باند لرزبی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا پاک دے آغازات چې بویت په بل باند لرزبی ابديات ویل مقام د اسراء کې ودا بد مقام د دعوت کی ورتاب دوئ هم دیت لوی صفات ده مقام د دعوت کی ورتاب دوئ لکه سوره الجن لسمات وګری اته بر 19 سوره الجن و انه لمن قام عبدالل Pangino کادو یا گنون علیہ لبدا و انه لمن قام عبداللہ سر جن نو لسمی آتو و انه لمن قام عبداللہ شاند کلا چود رید اللہ بانده ید و چرابل یا الله لا کا دو یکون نا لے بازار غریبو دا پیریانو یشو پدبا را پند نوې معنی هندي دا الله باندہ بودری دا الله توحید به یا نو دیو دمانو چې با مر شو خاخ به ک بیا بازار په قبر را غون شو چې جوان دی اونتا سویشته اون په کانو د ژوند ده unta suwiste aw bagaano nan me salaq golawe ya qabar kaani wa na hu lam ma ga ma abdullah yadu ga du ya kunu na layl bada abdullah wardawiy muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasalam ها پیغمبرو ای نور ده تیخو مقام کمه یو خواه نور و بل خواه نو باشاری نور ته پسیده غرزولیو که نور باشار ته پسیده غرزولیو لگ دور سوچ خوکا اگه نورانی مخلوق ملایک اگه پسیده باشار تا غرزولیو نو تاسو لپاره هرمر مخامګمې لوی مقام داغو دارنګه سورہ باقره کې حواله کې درویشت میات وای ګوندوم وی ربی ممان زللا الدنا فادو بسره ممسلیه دا غدا نزلا علی غدنا چرا لے غله موږ په بل بند باندې اپ دیو تا وی ا لوی مکان دی ا دیت لوی سیادت دارنګ سورای زمر آ دبر چتیز شباک دیر شب پیغمبر تعبدوی الیس اللہ بکافن عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ علیس اللہ بِكَافٍ عَبْدًا آنذِ اللہ کافیخ بل بند لرا عبد وطوئی علیس اللہ بِكَافٍ عَبْدًا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ تا یر ای باغا کسانو شبیدا اللہ نے دیرہ مدد کیو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهَا تَيَرَيْ باغه کسانو چه به ذا الله نه دایره مدد کایو به ذا الله نو انت چي وایو هغه ایبا دي ارایو دارنګي سوره هجر 8 نمبر ننان می یو حکم وابد ربکا حت دیا غلی اقین عبادت قود ربستود حت دیا غلی اقین طرح ہی پوری اس چراشتا تمرگ گورا پیغمبر پاک توی ووابد عبادت قود ربستود حت دیا غلی اقین طرح گی پوری اس مرگ تابوس له ګوکا غاړه وا پیغمبر پاک په قبر کې مکلف دې نور مکلف که ته وای مکلف دې بیا هو عبادت کوي ګره او ګنو ان دې مکلف په عبادت بیا هو بیمار کرا غلې زه کتر پور عبادت دی وا بو ذ ربغا دایا عبادت کو درمstar ترغیب و ری چراغ د دموર્ગ سره پیغمبر پاک تابث دوی سورې آل عمران یو پزو سمات وګورئ خر دی سلام و وې آل عمران 8 نمبر 51 ان الله ربي و ربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم ان الله ربي و ربكم فعبدوا يقينا ان الله زعما ربك و رب ذا غي باذ تو كيو هذا صراط مستقيم ذا چې زمار رب ده استاس و رب ده غیبادتو کئی نو علی عردی عیسی علی اسلام چگه وئی اللہ زمار رب ده استاس و رب ده غیبادتو کئی دارنگی سر امایدان یو سر وال سمایات ما گلدو لومی اللاما امردنی بی آنیا مدو اللہ و ربکوما ما دې ویلې دې ایت ما ګرځه آغاج تا حکم کړو په ای باندې ان يا مجل الله ربي و ربكم چه عبادت کوي دا الله چه زه مارته او تاسو رب ما خو ارته دا ویلې چه یو الله عبادت کوي دارګي سره زمر یو له سم قلنی و من دعو ما عبد الله مؤمنن الودینا و بغم برما ته گم شوه ده چه ز عبادت کوم ده الله مؤمنن الودینا خالص کوم گم لاتو دین لرا نیک انو بندي گانو ردي چريالي دي چديو الله عبادت غي ناراي سره بل سو شریک مگر زوي حضرت لقمان خپل بچو ته چې کله وصیت کوي سورہ لقمان دیار لسمايات وایس قال لقمان و لبی و ویعزه یا بنی الا تشرک بالله سورہ لقمان دیار لسمايات یا بنی الا تشرک بالله و بچی هاشم کو دا الله سرا ان شرغل ظلم عظیم یا جنان شرغل ظلم ما دارنگسر ایکاف آت نمبر 14 سوال لسمهات حسب ایکاف وری ور بدال غلو وی میقامو فقالوا ربنا رب سموات لَا نَعْبُدُ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا فَقَالُوا أَرُبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا نَعْبُدُ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا نَرَىٰ مُنْغَابًا بِذَٰلِكَ لَا بُلْ إِلَٰه لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا کوم من بل سو ګرام ځاد ک مونږ دا واخه زیاتې وَيَذَرْتَ ظَنَنْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دَيِّعَ بَعْدَ ظَنِّكُمْ وَلَا نُبْلِشَ يَا بُلْشَا يَا بُلْتَوَي فَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ يَجُرُّ لَكُمْ رَبُّكُمْ رَحْمَتِي وَيَعِي إِلَٰهُ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ذَٰلِكَ يَقَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سُورَةُ الْمُؤْمِن 42 ويا قوم مالي ادوكم لا نجاتي وتدونني لناره تدونني لا غفر بالله واشرك به مال زليبي المؤمن وانا اعوذ بكم للعزيز الغفار لا جرم ان ما تدونني له ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاول وَإِنَّا مَرَدَّنَا إِلَى الله وَإِنَّا الْمُصْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ يَاكِنًا مُشْرِكَان دِي جَهَنَّمِ يَعْنَا جَغَيَ اللَّهِ سَرَا بِلْسُوك شَرِكَ بِسَ دَارِ كَرْدُو لِدِي دارنگ سائبِ آسين وَيِي در وشتِمِ سِبَارِي أَوَلَ در وشتِمَ سِبَارَ در وشتِمَ ومعلي يا لا عبد اللذيذ تراني ويلي ترجعون سليم الاج ز عبادت توما دا غزا تجز بيزا خणे ما ويلي او دي الله تمتا سو پاس کے شيو داري سري احقاف يو دي شميات چ جننا تو بيريان وئي يا قوم انا جيئ بو دعيا الله اول ولي ولا نشرك بربنا احد قل ا يليا انو سمانا فرمنا الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا نجبا يدل على الرشد فامننا به ولا نشرك بربنا أحدا. نبا شاری کو در رمز من سریا اوتان اب ابیا يا وے یا قومنا عجیب ودائی اللہ وا زم گا کوما عجیب ودائی اللہ قبول کیا ہو گئی به یغفر لكم من ذنوبكم و من عذاب الیم با خبر نوا کی تاس وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمًا بَجْوَقِي تَاسُو مِنْ عَذَابٍ عَلِيمًا دَازَابْ تَرْدَنَاکِنَا دارنگی تا جناتیانو ذکر چکئی پاپ دیت باندی کئیو سرائدار شمگ میا تو گو نمبر چھے ان اي اشرب بها عباد الله يفجرون تفجيره دچنا دا ان اي اشرب بها عباد الله عباد الله اي ان اي اشرب بها عباد الله دچنا دچ مړي باپ دي سكي باپ دي بنديا اند الله يفجرون تفجيره انا اباده لرا پاڑو لوا بانده تاوانگی سورایتور آد نمبر چبیش پاڑیشتم ناشو روکو سورایتور آد نمبر چبیش پاڑیشتم اسی بارا واغ بالا بادوم ملا بادینت سالون قالو اینکن نا قبلو فی احلنا مشفیفین احلنا مانگا بخوا دنیا کی یاریدون کیود دیرہ دینا فمن اللہ علینا نو اللہ احسانو کب منباندی ووکان آزاب السموم ویساد دلو مانگا دازاب گرمنا این نا گنا من قبلنا دوو منکار سو این نا گنا من قبلنا دوو مانگا بخوا را مدد کو اللہ لرا د یو الله عمره کو د یو الله عبادت کو ان ګنا مين کاړو نه دوه مګا په وا رمضان کو الله لرا انه هو البرحیمه واه واه د ارثا خوندو محرابانه صوره محرابانه او خلق پساختو او مونته سمه سکړو خلق بګن بنه اخته او منگی اقبل کتاب کی تا کینو لیو توحید زمنگا نصیب کڑیو سورا محرابان انزادو سورا احسانو نیو شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نو ما درا سوا زمان نیکا سن انیسا و چپن کی اگا تاریخ ماس غلی کلی دی دی شیخ ڈائرائی که اول ما شیخو القران جمعهتونو کې درس کو د بیا زمانی که شیخو القران ته وی چې را دیزا یو جمعه جوړو نو پټی کې جمعه جوړګه اځمانه کې وي اسلامي مدرسه وی نو پای کې ټوتو دم ټوتو پای کې هالوټ سپیکر یې باټاله لوي شیل قرآن با درس کو او دی غربا دا را تمبو پشا بانده منوالو از شیل قرآن آواز را دیر درون آوروبی آواز را او باغه زمانه که لوڈ سپیکر نوی شیل قرآن لای او مرگری لوڈ سپیکر جوڑ کرده و عبدالسامت خان نومی و دا زیده حریپورگی و انجینیر را نو آقاو اللہ جوڑ کرده او با آقا زمانه به یو دو زرانوي چا به درس ناسده وی یو با د دو سمت خان کورو علاوه اللہ دیو بخی غی. او یو با زمانه او تروروه او زمانه ورده بوا نو چیخ به درس کو دوین چت په پنج کې نو نو دعواز با نیخت دو ده دی غر براتم بو شیخ بازار سکو ډیره مذابه ګولا شیخ القران دا ځای وی زمړو کې ما او جدي زال راوین نا کون نامن قبل ندوه انه البر رحیم یو خمسه رضا الله شروع کو چې موږ دې ته الله کی نولیو دانا لای احسان به ربانی وبمګا څرته بوختوم د سرحد څرته په ځل له قران ايمان ګنا من کابل نادو مونږه را خواره مزه کو لرا کله چې مخلوق به وی صغیره مزه چا به وی پیر بابا په نيګه را مزه شي چا به وی نو را مزه شي من دا ویلو الله شرا مدد الله شرا مدد اننا غونا من قبلنا دو ان اول بر الرحيم وهو الانسان خوند مہربانا سوره مہربانا چې زموږه ادارې سپکړې و دا خون دا د هودر نو زبا درس دراډمه کې به راستن درس کې او چې وډو کې و, کی کی و کی ناستو ما, ما راవల چې در قرآن سره مه رام کې کېناست یه نیو و د شیخ بیاوتور شړایوه هبې را باندې واچولو ترخ کې به کېنول یوازې درس تا ناسو ما بیا لو یو ما نو یو طالب سره ناسو ما غوته وې د قرآن درس چې نړۍ ورې دې نو اگر ما تا وی چې اور یو مخن کوي چې سړے درس کوي نو بیا بل شان غون کوي هرې ځان له نو ما په لکه وي علم کوم او ان شاء درس کوم ان چا ته پتاه دوه ډیرش کال درس وشو دوه ډیرش کال ما نو چې ژوندینو کوو به ان شاء الله را سره انا گنا من قبل نادو ہو مانگا بخوارا مدد کو اللہ لرا انو البرر رحیم وعواد احسان خاوند میرا بانا سورا میرا باناو چه مانگ ای قرآن تا کینو لیوو چې میرا باناو چه توحید ایز منگا ناسیب کرے او اللہ دے دین احمد مانگ نا محروم اکئی دارنګه سورہ الفرقان درس به اټه صفات به ديګانو عبادت کوي صفات بانیانو په عبادت و یعباد الرحمن الذین یمشون عل ز د ممل جاونه کاو سلام بندې گان بادشاہ رابان باچ کساندي یم شوونه دونه چې زیپز مکبانې پنج پاج یم شوونه ار د هاونه زیپز مکبان د پاج ځای دا د الله بندگانانه د الله بندگان پاځ ځای باندې رواني او نن د انچ پرورو او پړپړ نه نه پاځ ځای چې مستي او تکبر نکړي وای عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کله خبر کوي ای سره جاهلان وای ورزه سلام سلام یا د مو تارک ځمړ پرېګ دی ایرنګا جاهل وړمی اغه وسړی اخی او هغه کله یو سووي کله و بل سووي تبه قران وای دی وکد ځل گئی حاصل و دې می چې تا قران وای شیطان به و دونروزی دی والاږي تا به درس نه هلی تا به کار نه باندې تا به قران ځان ما خبره کا ادو نم امالا روک اگا وَيُضَا خَاتَوَ اُمُّلْ جَاهِلُونَ قالو سلاما کلا چه خبری قید دائی سر جاہلانا قالو سلاما وَایُوَرْتَ دائی سلامن متارکت یا قالو سلاما وَایُوَرْتَ دائی وَيَنَا پُرَدَ تَوْحِيدَ وَيَنَا پُرَدَ قُرَانَ تَخْبَلَ قُرَانُ وَيَا پُرَي وَيَا وای ذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام کله خبر گئی سره جاهلان وای ورته یوینا پرد قران وینا پرد توحید دارنګ رات کوي پاګه خلقو ځای عبادت د غیر الله کو ته الله کا سوره مائده شپا سوره مایده آیت نمبر چهتر چپکوی آئی امام قل دابدونا من دون اللہ مالا یملکو لگم ذر ولا نفا واردا هو پیغمبره آیا د عبادت کوه بغیر د الله نه یم له ګولګم زرون ولا نه فا دا چا چګوا دار نیتا سلو نه د زرون نه معفي نظر الله ضرر در کول شي نظر لا فائد در کول شي دا غي عبادت کوهي راده او ګپاغه چا چا غي عبادت د غي الله کوي او په غبر دې اعلان ورته وکړه کل یا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي ديني يا امام موسکو سوره الكافرون په کیسوره وکړه ذراي کافرونی وی ها لا ابد ما تا بدون ولا ان تو ما بدون ما ولا نا ابد ما ابد تو ملال تو ما بدون ما ابد ولا تو ما بدون ولا نا بیا بیا پی رات ها خطا چې جو سوګم مقدی ول आवाज ورګه بس کا کار سوور پورن خته ها قل یا ایوال کافرون لا عبدون ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد ولا نا عبدون ما عبدون ولا انتم عبدون ما عبد زا عبادت نکو ما باغ طریقه جی تاسوی کوئی نا تاسوی عبادت کوئی باغ طریقه جی زیکوم نا آئندہ عبادت کوم باغ طریقہ چې تاسو یې کوی نتا سوای دا, دا عبادت کوي باغ طریقہ چې کومه لګوندی نو کوم ولی دینا تاسو لاس زاز استا سوز دینا ما بدل د زما دینا تاسو دا شرکیات کوي د خیر الله عبادت کوي زبا د یو الله عبادت کومه زبا درباد رات کو لګم دین کو ولی دین ایا کا نام وو دو سره است عبادت کو یوازه است عبادت کو د بلچار نه ګو پدی انبیاء علی ګریو قومونو ته دی بیان کړي هو مخلوق زدید پاره پیدا کړي هو جنات و دی چریوالې وی اولیاء کرام چرے والی وی چرے اول عقید عقید او د دې چرې والوي چې والله عبادتکای دا یا کن عبدو ویا کن استعين دا تفریقه په اسماء 500 چې اوله عقیده سما کا عقیده د او ساته چې الا واجب یو ده عقیده د او ساته چې رب می الله ده عقیدہ د اوسات چر احمان و رحیم الله دې عقیدہ اوسات چې مالک او اختیار من یو الله دې یا کنه عبذ داغه درست عبادت کو کته عبادت کې واقیده کې د شرکی لګوري بیا عبادت دین قبلې هغه ملاپسی موزندگی چې دا عقیده له شرک ته چه عقیدې د شرکی مشرق دے اگر بسی مزنکی گی دا اگر خبل مزنکی گی نستا بسوشی نو عبادتی پی تفریقو او استعانتی بیاد آغین ارسو ذکر کو عبادت د الله گو دا عبادت اقصاب چه عبادت پسو کس ما بات دے عبادت پا جبا عبادت پا بدن عبادت پا زڑا او سبابا ان شاء الله داغه تفصيل کوم او بیا یا گنصاینه دین الصراط المستقیم او سبابا ان شاء الله سوره فاتحه ختمو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت